م اللهه <سؤال> ی په مطب مطلب خلروو تل کا یا کتاب تدل ترغیب القرآن، دا پوره دا یاتونونهدي د کتاب کاره مضمون والا، نه توی کامونږ باید نو پ من نه به موساساده کې د موسا ات راونهې پرونبل حق کې په حق مې لقوممي میون لپاره دکاره کولو د ه اقوم دپاره چمن را وړی هغه مدی بره واخلي که نه چې ګوره دومره لوی بادشاہ دی سلطنت نهله دی د غړه نګوره و سره ن لام ل پهلله نفسې زانو واغدارېم درور د توتنه ولر دي سالم مملکت سره مقابله کوي دا سه مملکه ورانه نه اگر اگر راغل 70000 جادوګر راغل لی او دا رنګ سال پورا د مصر خلق راغلل وکیل للناس انتم مستمعون مستمعون آن. تاسو خلق ته ویل چې تاسو راځي خلق امراغو ته له پخپلوم راغلل له لخروم راغلل نو جادوګر راغلي دیغه دی نه دا دوتې لونه کیسه خو اورا کنه ها کیسه مکه وکړه ګور موسی عليه السلام مې فراعون طرف نوم مصائب دیک کله دراحت دی وخت ادي ورې کولو وخته ندې درياب کله چې هغه ځانې وخته ندې دښمن کړې ده کله چې نو د کار وخته ندې په لارې مجن ترون دی, دی الته د بل خدمت کوي کله چې اوپسي مال او شخو ورشلا اوپسر راضي د راحت وخته نن د توې ځاب لا فراون نه نو توګه ان فراون یکرن فراون چې د حالت لارځیک د لوی کله پس مکه کې د مشرس څنګه خلقي جنگول جنگول د مشرس کلا مشریخ آسان طاردک د باطل پرستو مشریسی شری دو تن روان کا نو ته مسلش کنه هغه روږه نساب مشری کلمانی دغه ستران ترتیب دی او مل د ملکوم دقا یو بل کروان کا نو ته مشری بیا کا کنه ان فرعون علاف الردک دی کای پسما کا دی علاف الرد دی د چوند لوی کړه پسما کا کای و جال اعلی او غرذو دیو اوسدون کې د دزمه کې شیا ډر ډر جوړ کړی ظریرفو ط نه منهم کولاله یو ډلهدونه نوزبې هو ابنا ابناهم د الله وک زامن د دو تخلی سا هم او ژوند پرېخدي زن نه د دو لپاره د حیا کولو ان نهکانو من لوفسی دی یفن دی د ډیران کارو خلک لوجنګ وجنګو انې مشررکوت وانورې دومونږ واړو ان نهموننالهلهجی نه سو فوکس احسانو کپا کسانو منې چا او کمزور کړې شويدي الله ما وخته چې دا زرهور غال ختم کوم ا کمزور ذذرا ورکم و نورید مونږ غوښتا ان موننه چې مونږ یحسن کواله الذين استذفو ا کسانو منه چاوک کمزورې کړي چې دی په لرد پزماکه کې مسر کې ونه جعلوه مهمتا او ګرځوم دولارم شران دي دین ونه جعلوهم الوارثين او ګرځوم مونږه وارثان د مسر مالکانه زمکې داړه دین مشران کوه اته رنګې د دنیا مشرانم کوه ګور داوود علی السلام تا سليمان علی السلام تا اته دا دې دین مشرانو مو د دنیا مشرانو وکنه ونه ځاله ولوادسين ونه مكن لهم په ارض او طاقت ورکو دوه تپزماکه کی دوه لا طاقت ورکو پزماکه کی ونور یا فرعون او حامان او جلودهما اټو کړه مون فراونیان او حامان او تا دی غو لخر دامن هم دا دونه ما كانوا یخذرون هغه شی چې دوه تن خطر کولا خطر نه وکنه چېرې بنی اسرائیل ته ضرور زرور نشي زامن بهله وجلل ولی دا ډیری کې ډیرری کې ډیرې کې او سرار به زمون خللا پړتالو کې داګې راپ بهې مونږ من او زمونږ سره به جنګونه کې مونږ مغلوب کې دو غاالف شي دو دو نه یاوه زامنې وله قتل کول پریا چې لږ لږ به زمون به خدمت کوي چې ډیر شي دو به خو اړتاو کې زمون مخالفت بهکې مظهریبه کې جنګونه به کوي راض چ دا بچی وله قتل کووا. او مخکې د خوب تذکرې مونږ کړو کنه فراون خوب ولیدو څور راغلې د بن اسرایل کورونه فاتشي دي ټول کریټانو فراونانو کورون ته وردل نتلې تعبیر ولا تعبیر وکړه چې بن اسرایل کو بچه پیدا کیږي ستو حکومت په ختمې دا شورو شیدا بچیز ختمو دا ورتوي چې دا ته ختمه خدمت په سود کې یو کال به پرې نو هارون علی السلام کالو قبل کال به چې ناقتل کول نو موسی علی السلام ولا کالو الله په دا ترتیب سره بس کړ ږ دودو ته وخو که نه چې تاسو کوم چې نه خطرهوه هغه وجود ته راغلهوه ح نله او میموسامونذل ک وا چولات د مور د موسا ان ار چېې ته د پای ورکوه او جاسان مقرر کړو سډی له مقرر کړلو لهکاره تیرکو به اسرائیل کورونه لټئ معلومات کوئ کو د کومه کومه كمائ ښ خامله ده غینو م کوئ بیا چر ناغې معلومات کوئ چې بچی دڅ کوم ب اخلا قتل کوئ ټول ریکار جمعه و بیا غا ترتیب سره باغو دل چې د دې خزیدل ته وبچې کېدل ته وبچې کېږي دمر وبدا پس کېږي دمر وبدا پس کېږي ټول معلومات ورته دو دوه معلومات کړي کنا نو څه ست معلومات دي خلک راضي ته پوسلا نو تر پای اور کوا اور کوا اته کله شو یاري دې چې دغه معلومات خو هم خره ګټه فیض اخته علیه ته ور او یاري دې دد په هلاکت او قتل من ان والقه فی الیم نو اور دا دې په دره کې دا تفصيل نه ده تفصيل ولځ کې دې فغز فيه في, في الطابوت يسندك كيلا كي سندك بيداريا توغزاوا دلته داريت دكنا صرف تسلي ولا تخافي ولا تحزني ما لا تخافي او ما يري گد دد ولا تحزني او ما غم گي گد د پجوداي باندي ولي انارادو هي ليكي يترنو واپس کو دیتا وجاعلوه گرزو بت من المرسلين د پيغمبرانو نا دراليك لشو پيغمبرانو نا ولا تخافي دبه مورشي او دوب بشي ميرهغه او د جدای منی او غم مکو لا تخزن فلتقته ان لفرعون نو پور تک د فرعون نو التهو کنه تفصیل ما تیر شو فل د صندوق کی واچوا فل پی بتا ثم بیا وګور د بدراب کی فل يلقيهل جم بساحل دریه بغاړه تو غردي ياخذو انت بالي وادو ولا زمواد د دشمن چه ده با اخلي باکه چلو شکنه فلتقته الفرعون نو پور ته ک دا فرراونیانو موفت کې او میلاو شي هته لخته وي که نه نو لکیت عام شو میلاو شي نو لوقطتان سوچو چت کی ظاهر دا چې د لختوچتهه که نهفلته تهواله فرون نو فور ته بهې دا فراونیان ی کوونه لغ هم چې شیدو دپاره دوون دسمن ح او سبب دغهم چلو نه نه فرونو همانو جلو د ماکانوخواپین یقین فرونیان حانیان نو لهکرې دهې خط کار په غت ته دي دو دو دو موارد تطنشت چې مونږ بچی پسی ګر زو هغه زموږ کور کې د نه لیک دو موارد تطنشتې کانو خاطرین ترتیب خطاو چې الله یې موصوبه جوړې نو تکره نه کومول شي چې الله ملک دی او بچی پر سر ختمې نو تاغه بچی کله ختمول شي مجروده هما کانو خاطرین مفسرین لیکي یو غننه تنخم مقرر ده چې دا, دا موسی قتل کړي بلی غننه تنخم مقرر ده چې د لپای ورقام وقالت امرات فرعون وی خدید فراون کله چ سندق کلاو کا قرۃ عین ملي ولک یا خپل د سترګې زم ما استاد ماغه اونوی دی ویلو کنه زاهر د چاغله لپاره یا خپل د سترګو شو کنه اغه ایمان راوړی اماندار زنانہ کام، کاملو زنانو کې نبی علی سلام دغه نو مخلی کنه مریم بنت عمران او دارانګې آسیه هغه د فراون طبر او دارانګې فاطمه خدیجه دا کامل دنانو نوونه نبی الله سلام اخلی یو پکې نوم چا هغه دغه آسیه اخلی دا آسیه به غلطی آسیه ول آسیو ګننګاری کوي کنه آسیه وای کنه دا دغه چینو د دد ټبروا واهغه دا ټکی وی چې جماعت او استاد استرګو یخوالې وی لپاره یخواله شته نه لا تقتلهم وجنا عصا ينفعنا م د چېمون د به را کېغ ته ورکهکن نه اولت تخیذ والله ده یا ب جوړو مونږګه به نه هم لا شون دیو مطلب دا هم لا شرون دی فر راونهو ته دا پتن چې دا که بچی دی یا دا چې نو ښه دا خبره کوي مونږ به دینه بچدنه بچې جوړکوو خلکو دافتنی چې دا, دا کلې دو موندل ل لی دغ زمونږ کور ته دن نه راغلی څوونه خبر نه دی مونږ به د خپل بچ جوړکو هم لا شروع خلک دوط ولې ځکه اکثره مفسرین وایي چې د دا دعوا کړي واناره بچینو دومره چې هغه قمقلقنا الکتزان ترب وې نزان لکيو بچې پیدا کغنا فر دې دغه من دا, دا کی فر دې بچي تا خپل بچي وای لک نزان ترب وې ان ربکم لالا او ما علم من اله غیر له نتخذ اله غیره زمونه د بل اله جوړ ک نزان تل اله وې ځان ل بچو مشي بنا کولې مفسرین وایي د بچینو دې نامردو دې خدي ورتويک دغه خپل بچي جوړ کو ماغه شو کنه غله شو نزانل بچي نشي بلې کوله بلغان نه و نه ربكم لالا اداننګ خپل پوزه د منګک نشي نشي بچ کوله پوزه له منګ ک وړله وګور کنه بهګدل تک دې مولانو ماته موبایل کو خو اپ پوزه نه منګ ک وړله غار جوړ کړل دې ادهو یا نه ربكم لالا واو لا يشعرون دوت پتنوا چې داقه بچي دی یا موږ بدن بچي جوړ کو متوانا و جوړ کو خلق توفته ني وله غره دا سلسله چلیدا د حالت اور شه ده معاملات فیرانکور کی چلیږي قیل خذ راضی پای ورکی دی پای ناخلی خور اور بسی درست روانه ده غلی غلی دی غریدا دریاب چپی دی وي فیرانکور ترسی ال تلوی معاملات جوړيږي دی غاننده موسی اسلام سره کی دن چړکه چلیږي واسمحف وان دو موسافرغا د خاصانه خور او چې زید دریاب دا دا ته ورزم خبره غړي راسانه ده निजामه به خوښلانه ستاسو وګونه لیکن حرکت کې سوچ چې څنګه غرانه خبره وکنه کل پلاسمونی مور بچي اخلي درابت غورځي دخواسان خبره نه ده واسما حفاد من موسا فارغا شزرد موسا واسما ش سوالا زرد موسا زرد عمر د مور د موسا فواد جلو او می موسا مور د موسا فارغا فارغا ده هر سنا سوا د غم د موسانا واسما حفاد من موسا فارغا څه سوابان زړه د مور د مصافارغه د هر سنه سواده غمد بچینا یو ای هیڅ فکر ورنشته سواده بچینا چې د سربو سکيګې ان قادت لطب دی به د دې واچې چې غوېله ولوي اے خلکو می میډب لو لولا ربتنا علی قلبها کمونه مضبوطی نه و راښته د دې پر زمانه قامخ کې ویلو ما کنه ربط القلب بادل اطاعت وی ته مزونه قوا تلاوت کوا سر کوا استاد زړه مضبوط شین د ته ربط القلب وی کشر کوا بدادت کوا غناونه کوا دروغ ویا غیبت کوا مستم زړه بم کلکشي داون کلکیدا غوم کلکیدا لیکن ال تاریخ ختم القلب و یا د تبعوی سبب نیکات عشق کیږي دل ته ربط وي سبب نیکات عشق کیږي یو ربط القلب دی یو ختم القلب دی هغه اگر نعمت ته د انعام ته الله وی انقادت لطب دی به مزه واچې دې چغه ولولې غو ته چغه دې ولوا وی. سبب ویلی ځه خلکو بچو مې ډوبشه لولا ربتنا على قل و حق کمنغه نه کل کړې د دې زړل تکو نه من المؤمنين دي لپاره چې شي دي مؤمنانو نه وقالت اخته قصيه اوي دغه تا قصيه ورپسي ورپسي لانا شه فبسرط ايكتل عن جنوب بن دلرنا وهم لا يشورون اهو تفتنوا چې دای خورده دا. اهو تفتنوا دې لورنا قتل چې سټيګي مور له ګل کان طرف طرف تزا دا سندق چر تزيق چا پلا شراوي وست کوي وسره نو چې فلاس راغې نو بارنه خضر روان شلي اتلاو شلکنا چې بین دربار کې د فراون دربار کې د یو مرزیي ضرورت ته یو داسی خزي ضرورت ته چاغي سينو کې پي بچیلې پي ورته الله یو حرمنا عليه المناذ من قبل او حرام کړم هغه قسم نه پي ور کوونتي مرزي هغه زنانه چې پي ور کوي من قبلو مخکړه دینه من قبلو سم اتلو ده ما مخکړه ورادت تمه دغه حکم کړو یا چ نوکس مخکې د د موورکس مور ته د واپ نه مخکې مخکېمونږ دبانبان کړه که نه چې د څو پورې چې دیته نه د اپو د ی وکسښ پ بنس کې یا مخکېره د پ داته مک مون دا حکم کړی مخکې د عادت په حکم کړی یا مخې د واپسی نه مور ته دومره مد چې ل نه څو وخته دومره حکم کړی چې دې به دا پ بندې نه بس کې هرې ځ نه وپ ورکل چې زما مخ یخ شي ما ته په دربارنه هغه چې نو هغه کسبې ملاویږي تنخم ملاویږي د دی جنای ورتوي د خور فقاله تو انا دلکم دل دا چېونه هم تاسو ته الله بیت یو کول نه ولا چې یو فلونه و چې د له پرورشت کې لکم تاسو د پاره هم له نصحونه دوه د خیر خای ها چې د له خیر خای نو کې پیجن نه نه له زمیر ته لا د فرعون به خیر خای یغ فلونه لهکم له له پرورشت کې اساس او د پاره بچی فروارش بیا دکیت الله وی دغه ترتیب سره فرادتناو مور چې راغله بچي ول ورک دومره وقمه کل دی کنه چې دومره زنانه او پې ناکلې نو استاذ معلوماتو کې تفصیلو کې ووستا بچي په لا شه نو وسو هغه که صدقه ده د دربطه که ستا غورځول لیدنه دا حق عقل دا د الله لاس کې دی کنه وما من دابه الاهو اخذن بنا سیته فرادتناو الهه واپس کومه موارد تک د لپاره چې یخی شيک سرګداغي یا خي سرګي خپل پکا تو دي بچي ولا تخزن انغه غمجن نشي ولې تعلم او چې خي یقیني راشه نو عد الله حق چې وعده الله رښتینی ده کوم وعده بروی لو كن نه رات دوه لایکه وجا الوه من البرسلين ولكنك سر لم لا يعلمون دا حالات ترشل موسی سلام دغ فرعون کور کې و سيدا داو خیال خدا ز کنه دد څوک مور پلان خلق پلان نشته لکه داو خیال دادې دوم بچره مثال سلامسلام ځانې ته ورسید ولم ما بالاغا شد د ستهته نه حمه واما وکهذا لکه ننجیل مخسیې اوفرون دومرهقلغه ک نهشته چې کوم بچ ورته تکلیف شي د هغه پر ورش پپلله کې الله خلکو تخ دا یو خنده کوي سره قاړه د ده چې ته ځان تهرب وي دشمن دشمنپل کور کې سااتې تا ته تننده لږي قل اشد ستوي مفاترين لك عباره عن كمال القوه كمال القوه جسد اكمال قمت شديت جسمانيه وبدني دتچنا اشد هو شيخ جسمانيه وبدني قوه ده انتهاء ورشد استواستوي اغات دانهي بدن مضبوط ته قل غنا عن كمال القوه العقليه قوته عقليہ هم کمال ته ورسيده قوته بدني ما فلمه بالغاشو ده بدن لاسون، سنہ اخپي سترگي و غنا ټول کمال ته ورسيده بدني طاقت برابر شه وسته واه روحاني او عقلي طاقت برابر شه بعض کسان ډير تکړي کنا اته وش خبره کوي دا زمانو بوتلي چې ګوري ورته ته دوی دومره تکړه دي چې غر تانم کوم ونړم بشي لیکن ته خبره ورته وتی اگر به انتها قی ام بیا د سند کنه تکړوالیکوم انتها تر رسیدلی تکړوالیکي انتها تر رسیدلی او دارنګي اکل کیوم انتها تر رسیدلی کنه واستوا دواډه کې با سړی اکل مون دیل کنه زنه پاسه دیني شي باج تکړې اله کنه هغه بوتلې الله ودا سند ده اشد او بدن له طاقت قوت برابر واستوا ا دانګه سره طاقت برابر هر له سره برابر سن الله یاتینا وحکما وعلما ته یو شاور کوي کومه کلحو ور کوي کنه اگر تر مست یو اگر تو عقله دی وړي کلمور کومه ته شي ا د ماته دو شه دي اغه مشرت ته تو عقلا دل دا شاور کارتاو شنو خیر دي ته یو بیکار سيلا چنه ور کوي والله بود دين نبوت دا چې کمزور خلکو نه ور کوي کنه اغه دا شي ضروری فرعون ته وي نه لازم کيا فرعون مصبورا. دمر تا تا کلاوبہ در چې فرانس سره وګستریا و چې چالو دان تر بوځ الله په بوځ ورکې نه شي معمولي کسان لخوا نه ورکې کنه ولما بلغ صد هوات واستوات انه حکم ستو حکم ستوي ځنې مفسرین وې حکم ستوي پوہ په احکام کې او علم ستوي اغاټ پوہ چې نګر نبوت اتوار سره حکم یا حکم دنیوي امور کې پوه علما اخره دی امور کې په هر لاسو لپاره دی بس او خاطره سړې وی هغه دین باندې هپوې کیلې دنیا ته خپل کې هغه تې سپته نه لګي چې دا هغه څنګه دی always تل ناراضی دین مصلې تکې نو کتابونه ولا په یاد دی لیکن پټیت خپل کې always تل ناراضی دې کو شوکم لیکن ام بیا داسې نه څنګه ديني عمر باندې هم پیږي د دنیاوی عمر باندې هم پیږي اته نو حکم وا علم دنیاوی عمر کې ما په ور او خروي امور کې ولما پور کړه او کذالک نهجل محسنین کذالک نهجل محسنین دغریو بدلو ورکو خو سیستم مل کوونکو ته ورداخل المدینه ته اده چونکه نبی او دا څومره عمر کېد په اټانو شروع کې 30 پورې دا په برزي 30 نه واخل 40 دا په زیو لاړی او 40 نه آپلا بیا پکا تر ازي پکا تر ازي کړه به استوا اداغه مضبوطاله چې نغاک به ختمي کې کړه نو کله چې دبدغل تفاتې کده نو بار ته وتو ته نو د ګرمي ټایم کې وټر داسې غفلتونه ټایم کې ذکا خلق بناروا کارونه کول نو دمانی بد لگی دل کنان زنی چنن وقت بایا شراکی پنار آواتر کی و زنی ظلم کی زیاده کی نو دمان ودا خوری بد لگی دي عام طور منی ظلم بد اسراییل سره دکت نو د ده بار تنووتو داشو وقتی بلار چی سوک نیچه کرمکر بیو لگو ودخل المدینه تا دن نش خارتا لاخینی غفلتن و وقتی غفلت که من اهلی آده اهل داغینات اگود چننن اخبال اخبال, اخبال پسن چې نو ګرمې ته مغفلت کیو یا خپل خپل کارونه کیو نو فوائد افیا رجل ظلم کی دکانه دیسنګه بار ته ووت نه قشلو شه مخ خلاف ظلم مخ خلاف راغو فوائد افیا رجل ان یکت الدسری یقتتلان یو بل سره جنگ کئ هاذا من شایوخ مملی کنا یقتتلان یو بل قتل کی خداس جنگه هاذا من شای تهدا یودد درنه ده و هاذا من اعدوهم دا دبل دله نه ده کریټانو فرعونانو نه چا و سری کو تو اخو دا فراغ یک فستغا سه لذی من شفی نو فریاد کته اغه قسم نشاتی چی دد دله نو عل لازم نادو وی دا اغه خلاف چی د دوی دشمنانو نو فوک زو موسی بمثال سلام راغی فتو معلوماتو کړی چې ظالم دا کده نو سوت ولراپه خود اغه نبی وکنا بلاغ شود او وک و بدن له اثر شود نو سو کې راپره خود یو ولا او طاقت نو اسی جالوکه فقذا علیہ وختم کو جون دیغه فوق ذا موسی نفس وکواغه موسی علی سلام فقذا علیہ وختم کو جون دیغه فیصله وکړه ده حیران شو قال موسی علی سلام ها دا شیطان د او مطلب دا ده دا شیطان د او مطلب دا ده چې کوم خبره من شیطان دا انسان پریشان کیږي شیطان پاره خوشالي کیږي کنه نو مثال سلام نن قتل شو زه پریشان شم نو شیطان خوشاله شي کنا دا آدم عمل شيطان دا فوجه عمل دي شیطان نه ديوله شیطان په دي خوشاله شي اوس په چیر نه ماته پریشاني شیطان م خوشاليږي شیطان په دا سکارونه خوشاليږي کنا یا هذا من عمل الشيطان دا کوم مقتول دي کنا دا دلحکر دي شیطان نه دي من عمل شيطان من جند شیطان یا من جنود شیطان دا سره دي شیطان مرګره وخا هذا داو دا شیطان مرګره ولې شیطان درانه جوړې ادارنګي چې نو خلق جنگي دوم دغه کارو کارو کو کنه چې ورانه جوړ ک روز ګور ادا قتل شه ادمینه ولې شیطان دادت زه د دا شیطان نه دې ادمینه ولې شیطان موسی عليه السلام دا و انه هو دوو مذلم مبين يفرن داو دښمن دې مذلن اواک گمراه کونکه مبين کارا من عمل شیطان دغه خبره دا مطلب چې دا چې کار منه شیطان خوشالي کې یا خو لغری دی شیطان دی دا به لغری دی شیطان دی نو دا چې را د دشمن دی انده هوادو و مذلم مبین یقینا د دشمن دی اغه د دشمن دی مذلن گمراه کون که مبین کارا ا بیسوی مصالح سلام رب رب زم ان ظلمت نفسک ما خدا سره راځي ته وکم هم سرلی ها ځان سره راځي ته مطلب دا سره مقتل کړ نو ساي اجازت نه بغیر مفکرلي هغه مات اجازت نه کړ انه هو الغفور الرحیم فغفر له ان الله تتبخ نوکړه ولې دا غنانو کنا حربې په دار و حرب کې حالت ته حرب کې حربې هم باخد دم دے اگر حربې هم دے دار و حرب کې هم دے او په حالت ته حرب کې جنگ کوم دے ظالم هم دے نو دا, دا قتل خو جرم نه نک سلام وی دې ظلم تو نفسیک دانا چې مال ما پر سړی دا خو ما غناوکه ما ځان سره دا زی وکړه چې ب تپوسې دا کار وکه نو غپورو لېله بیا الله وک هغې رره ما ب مع هم تلی یا په س د هغې چې تا معمنې نام چې دا مع او کار وکه د هتاه سر تپوسو نه کو فره ن کوونه د یر ل مجرین ې د مجرمانو فره نهونه امې شب ظاهره د او ضید فره نهکون نه به پره نه کوو د هیرل مجرمن ځ به چرته ن کوم مع د مجرمانو معین د مجرمانو چرته نه شم ځ به د مجللووم چا معې فلکو زه هیرل مجر چر نه کوږم زه معین د مجرمانو همشابه د مضلووم چا طون کوم او د دغی به نه کوم د ظالم نه کوم. لاره رب ی په صبح حفل مدی نهتي نو سباله د سباه د پهار کې ف یریین کوو ق به انتظار کو انتظار کو انتظار دې خبرې کوو چې د قتل به خوس پته لږي دا خو د فراونیانو بیا چې قتل پته لږ د نو دې خلاف پر وي چې را نو ظاهته چې ما به بیا غریفتارې نو انتظار ک د خایف یریدون ترقب انتظار کوو بارته وټ فیدل لذ استنره بل امسي استتريخ ولي خار داسو کنه چې ظلمونه به کېدل و دې بارته نو وته او چې وبوته نو سره سره ظلم مخاله راغ وکول دغه بار ظلم مخل راغ را نو دا ري کنه دا مقتول ده دونه عمل شيطان دارنګ دا ده ځهکرې د شيطان نه دې داسې کارونه کوي دا وته ډال نه ده بقا شانتي جبله راځي وته نو به دقه چالو څنګه چلو فیدل لځستان سره هو پس نصاب کس د جنیمداد وخت له بلمسي پرون یستصرخو نو گئی فریاد کو هغه چ پرونه اسرایلی چ کوم دی اقبه او تن سره نه خاطر قال له موسی اوت موسی نک لغوی یمبین ته دې سرکه شیک کارون پرون یوم جنکاو نن بیا جنکای م جنکول نه شو جن خلای ظاهر لجي خلکو پرځلونکو نو هغه وکولنه نه جن بجور سره پرون یوم جنکاو انم بهالم جنک ایت چې نو د خیال چې په نړۍ هغه پسوکولو نن زمان امر ده فلم ماراده په سال کړ چې راده کړ موسی علی سلام ای اب تو شتو نصیب الی هغه کس واذو لهما چې دښمن نه دی دوړو د هدیس اسرائیلی دی موسی علی سلام داړو دی ولی نه دې دا مطلب دی لهما زمیر موسی علی سلام او اسرائیلی ترا چې کانو معنا وداشي چې موسی سلام اراده وکړه چې هو نشي هغه کس دوړو دښمن دی د سلام هم دښمن دی عددیه اسرایلیوم دشمن ده هغه نسی نو هغه یادم و یریده چې کني نن مالا سکراچي ولی دای ورتوي کوي نک له غوی ومن بین قاری ورتوک چې قاری ورتوک هغه پریشان شال قال موسی تريد توارد قتل تقتلني شما قتل كما قتلت نفسا بالمس لقد سنتيوتن وجلل پرون خا تا پرون یوتن وجلل ان تريد لان تكون جبانا فلرض تنه ورډه منګر دا خبرات ایکسټن ضروری وک پسم وک کہ ما تریدان تکون من المسلمین انغه اړت شي د مسلمانونه پروند سړی وجل نن ما وجی نیک اغه آو کیفیت په واور ده او خو هغه زمونږه سړی د قتل کړ دین مدا جنگ پر خدای او الله اطلاع وکړه چې سړی خو معلوم شه هغه موسا موسی ده زمونږه سړی هغه وجلک جو دم دربارو لګ او قسم راجه مطلب مشوره ده فار وج رجل من اصل المدینه عراق یو قسم نقل مدینته الله اورې طرف ته خار نه یا سامنده وله عراق قالیا موسی وی موسی ان الملأ یقینا غټان د دربار چي دي یا تميرونه بک استاد مبارک مشوره کوي یختونو کې چې طاقت تل کې په واځ دغه شړی کې فخر د ځین نه ان لکرمینن نصحین یقینا زتا د پاره د خیرخوان نه هغه د خبرو کړی وزا تا د پاره منن نصحین د خیرخوانه سا خیر لټومه طاقت تل هغه ته مخکنه پتاه دا څومره ظلم کوي ادا پټول کې جو خو زم سړای وژن له دا وخامه ظلم کوي فخرتج منها ووت د دغه خارنا یرید خائفن یریدون که تلقب غسطر ستره قتل څه مطلب ستره ستره قتل چې ما په پس سوکراشي رب رب زمانه جنین بچو سات امام القوم من د قوم ظالمانو نه نو ده مدین طرف روان شو ولې اوريدي وې چلته نه کان خلف ولې شعیب علیه السلام اله تو کنه یا میې دلته بل ملکوونه چې فرراون تسلط پهکنې د سوا د میان نه هر ځای کې د فرون تسلط چرییده لکنې م کې چری ده بعضې ملکوونه داسې که نه یو بل سره هغه مته کوي یاره زمونږه چې مور راغل لمات ته او پهصلاکم بور کې او ځې ملک داسې چغه وي نړه سما ته ملته راغل د پهنیغستله ذه کوو مثال سره تااسسې زیلاړ حالته د فرراون تسلوت نوکه ولما توجه كل چه مخي كيل تلقا ما جنا په طرفه مدين قالك سمي اسا ربي امید درو زمائيه دي سوا السبيل شما تبوخي سملار مخي چر دتل نو کنه دا سوال وک مدين تر سفر روان شه جن علماء لیکي مدين تا چې موسى سلام سفر کړ دې غم سرنا ما تو رز کي رسيدل دغه تر رزه مسلسل اغه لار ولق نو هغه مدين تر رسیدل ماغمن روزوم راغلی شپوم راغلی بیابانو راغلی دارنګ چې نوغا لګ تن د هرڅ پ راغلی هلته ورس هلتهلارنو ځې غوري که چې کوم د خلق راځیک اوسااره السلام انت و خیار کس داسې ځین ضای تدانان وورو چې هلته خلک زی را ځي که نه خوش ځای ک کې ته به خلک سوپې ژې چې څنګه خلک دی ته دو چوک تلار یا یو منډی تلار یا یو غرد کې دکان د هغې لاړه شي د کلی جره ده لاړ شي نو ته به خلکو بې چېلا یو ګډ کې کې د مثال سلام کوی په غړه کې نسته چې خلک یر راځینو معلومات پوکم چېدي ک خلک کوم دی او زما چې نغات سره ملاقات شي نو تااسېاد ته دا نوبااسې که نه او د ګنډې زیایتهله ما ده معدیان او کله وا معدیان او رسې د مثاللهسلامسلام محمد جن هغه ګدر د مدینته مدینته ورسره ادا یو غټ ګدر دی څنګه دیو مرګری په واست الله دغه جزای خیر ورکاله طيبوت له ډېر لړې دی دا مدین مدینته نو ما زیات خلاص دغه چې زه دغه کوي وینم چې موسی السلام دغه خواته نسته هغه زه تم ما دا ګرونه کوي چې یو کوټې دنه جوړ کړی دا خو دغه کافرو کارو ځان لې کو دنیا دنیاتي لګاو د درغه امبیاو او علاقه صالحه علیه السلام شعیب علیه السلام موسی علیه السلام دا لاقې په دې منو نظرو لګې حل ته چې موږ لاړو خپلته اوسو مال ته سړی تداسه مخصوص لکه یو ران چې لک اوس خو بپک نشتا چارجه پیرنږه لګې دلک پکې سړې لګې دللی خو چې غټ پرو تومغه خپل اندازې سره دا وي چې دا غټو خا چې هغه یو تن هغه نشي درون غټو دلته چې ورا سي زم مصالح اسلام یو تماشه او قتله چې سړی ناري ندی نا هغه خپل بز... مال لو بور کوي سنان دین هغه خپل تصاوري سار کړ دي دو که دوه زنانې دی نور چې ټول ناري ندی نا اته که دوه زنانې دی د جيبه خورانه په کار دا وا چې دیس سره هم سړي وي یا په کار دا چې د غیرت تقاضا دا وا چې دې جناکو له دوب مخ خور کوي دا اغو ساوري زور کوي بوتاغ اغو آخ... مخه نه ولاردې من کوي اګه دوه ساري وبس کی به بل ماجر وکټلا چاچل آخ... روان شلم دا کوي بند ک کلاوی پرې خوي نو به نن لوبه وکړلې هغه جن کوي یو غټه ول رکول اسلام موسی ر السلام ګوري خان څه ګوره عجیب خبره ده دوله به غلط وکاله خلق ده ها په کې نه دی شیخو السلام مخالفینو کنه ما غ جن کولای وغو بو کول ساورول نفرت ده والد هغه شرک رد کوم د دود کارونو رد کوم نا تول کې کمی د دې رد کوم دا په هو بدل کېد کنه هیڅ قسمه خیر ورتن را سوم مصالح اسلام را پاسه د کټه واړو لا او به راوخ کړي هغه ته ور کړي هغه وخت می دا څنګه چلې وی دا سي چلو شلکا ښا مې یو یو له لګلا راشق کله چې لا کیسه وکړه مکمل <تصالح> او ورته نه جو ته منقومم ځاللی مییل او بیا ورته پشک شوکل زما د لونه دي یو پهنیکه واخله ولم ما ورده معمت دی نوجدلی یومتن ووی مندل ته یو ړه ی جمات میلنااسسی د خلکونا یسکون چاو ساار و بکل اوجه مندونې ما بیا مندا بیر ته دغه خلکو مراتې دوزنان نه پهودانې چې ساری ساارول د مخک نه ساریاخپل منکوول ب زور کي یا دا خې من کويقالله ماخت بک ما مثار سرهمي تله سستنګه تېر یو خدای چې نه کوي عبد الداد چې خلک ساسه مال نه پریدي وبو ته قالتا د دواډ ویلان وس کوي مونږ سارو توبن ورکو حتی یو ستر رعا د دوه موجودګی چې مونږ وبني شو ورکولې دوه منکۍ تر دې چې واپس لاړ شي د شپږ ټیک به غوړه سکتا دا غل اسلېونه نه خا حیا دارې زنانه یې د نبی لونه وي مونږ وبن ورکو سارو تا حتی یو ستر رعا تر پورې چې واپس شي د داش پنکی مون ته وبونو پریدیک غلی شوی او بل خبره چې تواشی تاسو څنګه کار تا راغلی تا، تا دی تاسو لراغلی نوابونه شیخون کبیر نه پارچ دی شیخ هغه بوډا دی کبیر ډیر عمر ولک اگر اته نشي زموږ ضرورت ته سارو ته غه دې گزاره نه مون پخبل راز فسق قالهما وبه وسکول دی دواره تاسو د دې دواره سارو ته ثم دوالا تولا الالف ذلک به پډاډه شو صورتام بګوره رسول سلام مرتبې وکنه تا جن نه کو نه خلا کو نه غوښتت مفتدی وبور کړي ولد نبی تا مفتوب وبور کړي داون دی نیک بنده هغه ځامونه کنه ما دیوال و نه په ما اعتراض کوي وقال ربي اني لمانت تلیا جداش جدا یاره و ځما هغه شي چې تماتليږي من خيرن سخرا شي فقير هغه ته محتاج وي راټري سفر کړ دې کنا هغه شي چې تماتليږي انزلته الیا تماتليږي من خيرن سخير فیر غې ته دختاج دی ناست د ځان جوخت دا ټول خلک لاړ دومره بکاره خلکو دا چې میما کوم د راغلی جن نه کو ځان سره بوت نه شغا او ښې وي سړ دغهې لاړ تپوس دا, دا رنې د بیکار وجرې که نه په کې سوکنااسسي د زی او را تپوس نه کوي میما د کوم د راغلی او به چوردي او که نه چ چاراور دی او که نه دا بکاره خلکې او زپون خلک چې جر ک سوکنااسشي یو د مررسسی میما د کوم ده رالی خیر دی دلته چاخوا ته او کلی میرم اوم ل چره ووددي که نه چارت دوړی انتظامو کې نو داداخله کې که نه چې زی او راي یو تن هم ته پووس نه کوي او سړی یان شي چې دا چ د چیننج و کله دی او که د انسانانو دی دلا ټول د قشانتیک ې ټول مخالف که نه د شاې سلام او دغجی نهکو سرهښړ داکسې دغ شو دیخوا پرې د ګرځې فځان داما دغه راغلي دا سوال وک دغه جنیر اغلا تمشيه لاستخيا تراونه ډير خيانه كات ډير په حيا سره کته قتل ځان دوه اغل لیک ولی ساري را وشتي کنه ضرورت جنکاي ضرورت تبار کور نه با ته شي کنه ساروله پر دو په کاري نه دوه اغل لیک اوس نهغه صرف اطلاع دان جوابسته کنه بلا ضرورت هو با ناراضي ډير په حيا سره قالات وين نبي دوکا زمن طار دا. تا دانه چې مونږ وایو راشه وله دوه ویله مونږ وای چې زموږ کوړت راشه مصالح سلام باندې وترې چې جنکو سره څنګه دې جنکو کوړت لاړشم دا خو بدنامه ده ان ابي زمون طار تا ته وایې دوکاک تا ته وایې وله تا لیاځه کا درما سکای ترانا چې بدلا را کې تا ته هغه چې تا مونږ توبس کولې د دې وځ را کې تا ته د دو دوخو یو وس خیال نو لیکن دا چې څنګه طالعق پیدا شي ناسيزه پیدا شي روان سبحانه والسلام فلم اجاو کل شعيب عليه السلام خاطر او قص عليه القصص او بيان کغه من خبر حالت خپل حالت ته طول او بيان ک قال لا تخف ميرغا ميرغا نه جو تمن القوم الظالمين بشتې ته قوم ظالمانونه دې ظالمان دي لیکن دلته دغه تسلوت به چریږي دلته دوران تسلون نه چریږي بل بل قوم قالت يقتهم یې یوه دونه یا په تستاجرو اپلایره نوکرې کا کولی چې کله د دې خلکو هغه نوکرې هم نه کوله ده د پیسو منواله هم کار نه کوخا دومره بیکار و نوکر کا اینه خیر منسته تر قبیله من یقینا به تر هغه ته هغه چې تی نوکر نشي قبی هم د علامه امانتا له هم ده زه قبی سره معلوم کو قبی دنه معلوم کو چې هغه بوکا یوازې وکړه کنه کټلر کوم امین هغه معلوم که دکه هغې ته درستو را ده غې زوان نظرل په تاول لږي دا خاکم نو بیا ما سر چ دغ لاسوته پاوه زه به پوه شو نو بیا مپل بلې لا روان شو غرو روانه دهغني چې چې لا ستا کپې پورته کې او ما ته ستا به دخ کاره شي نو دو نو کار کې دغه دو خبري په کاري که ما تا ته خو نوکړه نو کار یو س خپل نو کار کوي چې دی دا کار کولی شو که اس یو شیدې چې موږ یې په سدو نه دی اته وې دا کار وکای ابل دا د خیانتګر دی اته په کارو لګاینا کار کول شي ال قوی قوت تبو مګوري تکل سره وګوري راولي بلې باندې خیانتګر دی نو ستا بېړه وغرکې کوي به ونګور یامین بوم ګوري دا قران ما ته ته خونکې ځنې خلک د خلاف شي کړه لو به وې دا چلو دا چلو دا چلو اما ب دا خبره کوله ته आम्ही سره دوکشي روزه خپښه ولی هغه پويګينا شريعت معاملات او تمالوم نه او چې mula سره دوکشي نمایزه خوشاله چې سره د پوي نه د خپل تدبیر چا نه ساتي یو ډرایور تا هغه مرګره mula چې هغه د فقار د پلانټري ما سره پېشي وکا ینه د اخشنا ده ما قانون دا نه دي شريعت قانون دا دي چې ته توا ایسو پېشه وا اخلي هغه نه استا او ماته استاخو حدا نو مې ورته زمما خو خلص روپې دي نه لږ وړې کمې دي ولې دروغ وای دلته وستا خو خدای الته په پرذول کې کنه دوی نه نه ځواشنا دي چل تلړ هغه چې سل په اتیا روپو زه او هغه وخت هغه د سل کته ورزولي کې پېښام نه سوجي دې کې پېټرل ما ستاسو نه دي شریعت خلاف کوي دغه یې یو نیم اگر ڈبل کریت نو 8000 روپے لګی دی اځه یې ڈبل تنو واغستا مې داتا الله سزا راکله شریعت قانون دا د چاول خپل فیصله وکړ پس زلته اول دیوال نکي او رسوبې پرزول کوي وې مې وکي اول وخت نس نګوري شریعت مطابق قوی او امين دی کنه کارور تواله کی سرو به پرزول کوي دا شریعت خلاف کوي نو پرزول خامخې کنه شریعت مطابق کار کوي هیڅ پریشانی نشته تا خپل اصول له شریعت مطابق کار باید سر شریعت سریت کا زه قسم کوم والله خلین که پر نک پریشانی ومره پریشاني شریعت شریعت شریت شیت نهشه بیا د الله قانون نه شو ی د رو سر لکه قانون خلاف کوي د الله قانون د قسم کوم چرتم خیر نه را ځي لاړه تفوزګې خلکوونه ټولونه مالدار دکاندار وګوره بیا دغت ک نه لغ نه سره بیا دغه پیشانانی وګوره خلاف سره کار کی چرته راحت ن اوسییت کې چرته مثبت پریشاني شته نو ګره القبی الامین دور سره نوکر نه میلاویږي هغه نوکر وداڅی نشو چې قبی بیا کار کول شي اماندار وي یا خیانت کوي ودا سره دې کول راځي او خيار سره د آشنا سره دې ګلمني کینو نو ټیک تو خيار خوده ټکړه خوده دا دې چې ګلمني دې کینو نو ګوره به دې دا چلیا غا چللې امین په کار کې کنا قالو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انکه حق هداب نه تیارته ني چې نکاح کې درک تا تا ان چې نکاح کې درک کم تا تا هداب نه تیارته ني یو د دولونو نه ځکه زموږه مله ځکنه چې حاتې نه چې دا دیالان تاجر ني سمانه حاجت په دې شتمنه چې ته زموږه خدمت ته یا ته کاله ولې تاسو رغو شیشه نشته کنه په زموږه خدمت ته دغه اجرت واخلي او هغه په ماهر کې ور کې ان تاجر بدلکه بتعاله وجرات راکم هغه وجرات په چنه غتوت ماهر کې ورکه یا چنه را هغه زمانه کې دغه تر ټپ ټکو تی فائن اتم ته انشن کته پوره کړ لس کاله فمن اندکانو داستا طرف نه اخسان وی زمو طرف نه اتکاله او تماس را پاتې کیږي و ما اوریدم زنه واره منسوقالای کی ته تامن ډیر کړه واچومه ستجدون ان شاء الله من صالحین دبو مم ما ان د صالحین چ نبی صالح نن نشربل بلبلہ سوټی هغه موسی علیہ السلام دې دا فیصله وکړ تا بیني او بینه او دا غوښته کنه چې ما د جمیلا وشي الله ورته زې هم خسته د نبی کور یو نبی دې بل نبی کور ورته ميلاوشه دې نه بل خسته زې کومې لقات ګور ته تسلی چې ګور موسی علیہ السلام همونه مصیبتون الرال پریشانی راغل او صرف راحتون کنه دونه سفر وکړ لیکن صفا تر ې ورته میلاوش د نبي کور ورته میلاوش د نبی دوور ورته میلا د نبي خوراک ورته میلاوش څره سعدت خبره بین دا مثال سلام ذلك که بینې او بیاک دا زما ستا په مابندې فیصله شله دا د رختتونوکام دخوا جبه او کمقل درې پاانې وه م کې او بیاوی زمړه بیا به کیسونه شروع کې کی. دا هغه ب قووف دي که نه بل دا, دا فاجران دي دو سره دوسره لسته مونولیکن بهم درووی نیک سړی دی هغه زما دا جبه شتام دی دا دونه بیان فیصله کوي دالکو بیني و بینه دغه فیصله چې ټکا ایما لجلای نیک کوم یو د دونټونه دو ما مقرر کوم پوره کړه قضه چې ما پوره کړه فلا او دان الیان مزات کول ونی په ما منو الله والا ما نقول وکيل دغه شتام څه الله پاغمینه من چې مونږ ویني مونږه ورته دغه دغه راويستان ا دریمګړه مسکراواله دیمګړه الله را وکړه فلما قضا موسی لجلم هر کله چې پورک موسی علی السلام هغه نیټه وساره دیاله روانه کړ کورانه خپل انا سوال د من جانب تور ناره ته مخ کیږي کرشو عربي لئن کو تاسو یې سره لغونې نستانه ما ودل خبرین شهید راون تاسو ته خبر دلاریک او جزوات منن نار یا سکولټ دور لکم تسلون د لپاره چې تاسو تاسو شهید علاماته پسال کرچراغه تغور خواته نو دی आवाज کړه شواته من شاطل وادل الایمنی فل بقات المبارکتی د دې په دایو ته ملالم من شاطل وادل طرف د کندی الایمناخی فل بقات پاغزمکا المبارکتی برکتی من شجرته دونه غاړنه نو دی आवाज انني انا الله يقين نز الله ما رب العالمين داواز کوم طرف ته و کوم طرف نه من شات الوادي الايمن خي طرف ته وادي دا اګه طرف ته د کنن خي طرف نه واد راغې فل بقات المباركه فغزما کا برکتی کی لیکن عین اواز کوم طرف نه راغې غارد خو خدا دا میدان خدا دے برکتی زيدین لیکن دی کی متعين ز کوم دے من شجراته اگر جوونه طرف نه اواز ور تداوش یا موسی ان ين الله يقينن ذا الله ما رب العالمين وانا الكاسات ذا الله ما رب العالمين ان خلقته وغردوا بعد دي مطلب له ستات تحمل ربوبيت خيمه نسات تربيت كومه اولهيت خيمه لخت نمر جوروم سات تربيت كوم گنا اغني صار لخته وغردي غنمر جور سي فرعون مندي وي تو سلام مندي وير تربيت موسى سلام مولانا فرعون مندي وي الكاسات او زه اوغور دا الله ته خپل اخبلا خلن مارم پسر کله چولی د دا ته ته زه خوځي دا کان نه جانونکو یا کډا هغه نره مار دې منګره مار والله واپسې مت بیرنچا کونکو شاته شاته کونکو ګرځون کولم یو اقې او دا رنګي رښتونه قتل بون وته یا مسا خپل مخامه خراشان دا نه ځل کینونه نه سا حق بل مخامه دا پاړون ماران نه سیک لیکن سرملو سیک دي لکینونه نه سی بند کې عقبل مخامه خراشان چې شان ولا ته خمیې کو د کم می لاامینین یقین ته د عمل ووررکی شو اوسلوک یا دکات دا دن نهکه لاسه خپلفیجدي کا گریوان ګریوان خپل کې تخروج را به به ز سپین من غیر شو بغې د س لقصسان نه دا نه چې برګي مرض دی اوموله جانااحکه من راې او یو ځای کا دا جانااحکه مپل جو کهدس یو بل سره من راې دووجې د یاې نه په ځانې که بران من را دا دو د لیلوونه طرف رفتهلات را افرا ته م غټانو د غهته نو کارو قو فاس کې چې داله دن نهکه باکهه دی پړېږي اوسسیغاستا خو خطرش ل دی دی نه د دا بیادنکه بیا به مړ شي دکه یو بټن دی که نه به زور کو کولا شي بیاخ من زور ک نو بند شي د یو بټن دی که نه ترخې دن نهکه نو را به کوي بیا دن نهکه بیا به بند شي تا نه چې بیا به دا ترتی به طرقور ته خوله زیاده د چتامن سیر راغلا نو داسوک اسو محمد عبدالله بن باسر رضی الله تعالی عنہ وی ته وزه کدا سره ونه چتامن سیر راغلا خطر په غشلا ته دامت داسه کيو بولثلا جوختیکا نو او یار اخوف خطر هغه به کم شي کنه ان نوم کا نقوم الفاسقین کړه چې مصالح سلام ته معجزې ملاوه شوې دعا الله ورته ویزا نو دا غزاله خبره یاده کا لاس کله مخ کنه قال رب رب زمایلی قتلتم منو ما وجل جلد یوتند دونا فا خاف و یقتلون زیر ریگ ما چه اغوبا دادی وزک ما قتل کیم و اخی حارون و ارور حارون, حارون و افسخ منی اگر دیر فشیح جبی ولد په لسانا فبیان کی پجبه کی پارشل هم آیا اولیگا غما سرا ردعا معاوین یصدقونی چیز ما بتصدیق کیم زبا ممزد اللہ نبیم بیان کم اغبوی تکتا این یا خاف و یکجیبون که یوازل آرم زیر ریگم چه اغوبا زمان تک له کو اللارره بولول د سونه هان ک تفصیل ټیل شو قالله سره د زو دکه بیا افی کا بیالارره بول د زرده چې مضبوط په کوم ننشزو دکه مضبوط په کوم مټستان بیااخې کا پهورستا بې غسمه چېر مهورې کوم ده ووي که نهقلل خپلی مټی کټ کوي غور پس پا را پلی خوستا مټې که نهزو دکهه بیاخی مضبوط په کوستا مټیستا پرور سره رو ل ما سلطان دربهکو تاسو داړ ته روبه پهلا سلو نه پهما ختم نه دا, دا دو نو ټول فونیانو د مقابل ته ټول ملک را مکرل م دوتن د قتل کولیول نه اوغوم روبر را که نه روبر راغ د دو دو مقابلی ن کوې ځکه ب شماماره جا دوګر ټول ملکې را مکهله غ رووب راشته ان کې دا دوته. اگرنا حکومت ته نوراپازي زدادې مړکي کنه نش مړک ولې روپ کراږي الله وي ان الله كوما سلطانن دربكم تاسو روپ غلوه فلا يصلون اليكما نش ورسد تاسو داړو تات بیاياتنا الله شي زم ما پيات انتم انتم تاسو داڑا ومنتم هم الغالبون اصول کې تاسو عمر کېږي هغه وي زراور دایزن کوتوا چولا 14 فلا يصلون اليكما 20 دا تاسو تاسو بالغالبين ام بیاو ته خدامونه تسلي بس وکنه چ سالم مصر ور راجه نو فلا یسلون الیکما او سالم مصر مصر ور راجه مشين لو غالب کیدین نشی غالب به ام تاسوی او ار زیک دعوت ور کوئی تاسوب سے تکلیف نشی را کولے قلم ما جاء موسی بیااتنا فیناتل کلا چراغ دو تا موسی علیہ السلام ف دلق ایاتون زمغا واضح قالوا غطلی ما هذ الا سحرن مردا مگر جادو مفترضن نجور شی وما سمعنا بهذا فی بین الاولین ن دا اوریدو دا خبره هغه مشران ولوم بلوتی چا په خانو خم د دانی ملي چې دا چل دا چل امبيار رازي دا خبره کوي دا خبره کوي جنت استه جہنم استه مرد ورستو ژوند استه دا همو چرته نه دا اوریدي ما سم نه نه بیا ځار بیا یې مروله ولې وقاله موسی وی موسی السلام ربي رب زم ما علم خطوه د بمجاب الهدى په هدايت سلام نه دی طرفه دا نه مون تکون لهو عقبۃ او هغه چا مونې په اده چ هغه د پاره به وین عاقبۃ الدار خستہ انجام رستنه ومن تكون له عاقبۃ الدار هغه څوک هغه هم پوه وکړي چې هغه لپاره انجام رستنې نو الله هغه هم پېژنې نو اولای په ظالمون نکمه دی ګی ظالمان وقاله فرعون وای فرعون یا ای الملو ای غټانو د بار زما ما علمت لكم من اله غیر ند معلوم ما طا لَكُمْ تَعْصُرُ مِن إِلَٰهٍ سُخْقَارُ دَبَنْدَګې غیر سېو ځمانه د تقریبا درې ځله یا څلور ځله د داوود ولويت کړه کنه یو ان ربکم العلام د ما علمت لكم من اله غير در نو يتخس اله غير الا دالنك من المسجونين قوم د داوود ولويته کړه کنه ما نه اله الا الله نشته خ موسی خدای ته ورکی چې اله تسیلوک اف اوکه دلی بلک ورماله پارا یا ها مان رها مان التوین په ختمه نه فجعل لسرحا نو جوړ کومه له یولو بیلډینګ لالیا تل وی لا اله الاه موسی شی معلومات تل الاده موسی د فاره بره اتل یومانا او خی جما الاه الاه موسی الاده موسی و ان لا ظنهم من الکاجبین او زه دغه بار کی ګمان کوم د دلغ جنونه دوبر ا اله ځان ته ویل او بلډنګ بلته ته جوړکا اے هاما نه بلډنګ ته جوړکا هغه کوم مقلص هغه دانه ویل چې اله اطيب او بلډنګ ته جوړکا خپل دغه کوم مقلته سره سوې برخي زم ما اله ګورما لیکن زم ما کده داده چې د دروځندې ته وی انه هو و ان لا زنه منل کازم د دروځندې اله نشته و برخي څه او یو کوم ملک نت موسا عليه السلام ورته دعوت ورکړل نومورل جن کسانو دغه قصه لیکل لاسه او په سا بیا موسا عليه السلام د ابراهيم عليه ورته دعوت ورکاو او چې الهه زما آسمان دې په اختیار کړی هغه زبر خې زم ګورم لیکن دوم رقم نو دو بلڈنگ جوړي هغه څه لوک هغه غلط پیدا کړ تفسان پیدا کړ هغه ته چې ناګه مخه سر کتنا غوخه کي خدا لاري داسې لرجيكي ا دې منې زانغو وتړلا هغه زانغو کي وکی نه است نو تاسو باندې غوخه پزېداسي او بارادس دا یې زانګونه وي ماغه هو روان دي نو ده به مر روان دي لک بارا شنه وخه یری ده لرجې پکته وړم ماغه تاسو نو پکته زانګونه وځي ځلانه ماو کتلیست نشته داوم کوم اقلو که تو ځان ته چ نو سړی و ا نه امید ځمونه کول ددی کول کوم لکه او بره خیجنو بیا خو تپستا نه غټ باشا دی تپستا نهخر دی چې تاغته مختې و اننی لا د نوملقااجین مساده رودن دی او بیا دومره انتظام کوې اوسط باه د ځان غټ وړه هو دو جنو دولهکار ده د دو فلار د بیایر غیر غټ به وک نه نه غټ ځانو ګړه دی نههه مزن نو نهلیناله یورون دو داخلو کو چې زموږ طرف ته دوه نګردول شي اخل نہ الله یوونه سما د و جنوده او جنوده د ده فنه بز ماهم فیل یم نو غردل ما په دریاب کې فانظر کیف فکان عاقبت الظالمین او غره سرنګ شانجام د ظالمانو وجعلهم غردل موږ د ائمتن او شراند کفر سرداران د کفر یادونه ای لم نار چې دوه دعوت په ورکه ورتا ويومل قیامت لا دي جون سرون فرج قیامت په دو دیمدا دونکو کډشی واط پانو ته আজি دنیا لانا ولګو مونږ د دو پسې پدې ژوند د دنیا کې لانات ويومل قیامت فرج قیامت هم من المقروحین دوه بد دو بد ویل شونی ذلت پره لکنات دومره مصیبت کې اخته شو چې اپو ان ته سلام راغل او فوکاو نه پوی د ولا قداتنا مسل كتابا فقيسرا وركلون موسى السلام كتاب من بعد ما هلكت القرون الاولى رسل داغنه چې هلاکړي عمره په اړه لرون باندې اذان سموځان اذن کوم دنو بصائر لپار د پاره د پوي دا ورکلون بصائر د پوي د پاره لناس لپار د خلق و و ودن ورحمه الله لهم يتذكرون هدايه لا حمل لا عمل بجون ورحمه ورحمه هغه لپار چې دونه سیټ الله نبی علی السلام ته تسلی ورکړي دا کارونه شوې دي ته نو حاضر ناظر یو الله حالی ملکه دیواز یو الله الله وهي پیغمبر تا و ما كنت ته به جانب الغربی طرف مغربی کې از قضاینا اله موسی السلام را کلچ حواله کوم مونږ موسی السلام تا کار د نبوت وما ما كنت من شاہدین نیو ته د حاضر ناظرونه ما غته کار د نبوت حواله کو هغه ولكن ان شاء نقولن لیکن مونږ پیدا پیدا کله پیدا پتہ تاوال علی امور نوګه 1300 پاغو مری زمانہ مور عمر نه پاغو وږدوښل کنا وما كنت ساعيا ان ويتو سدن کفیا اهل مدینہ مدین والو کې چې دا هیڅ کس نه خبر شل پتہ والی ما یاتنا چې بیان اولته پاغو مری یاتون زمونږه ولکن کنا مرسلین لیکن مونږ ای ليګون کې ورثالته نه کنا دا کار وک موسی اسلام تذكر نبوت ورکو الته تنوي صلی الله علیه و سلم څخه کله بیان کوم ال تكنو ما كنت ساوین فیال مدین او سذن که په مدین کې چې بیان او پتا پاغه منه آیاتو نزمه ولکنا كنا مرسلین لیکن مونږ یو چې لګون کې پیغمبران مونږ ته نبی جوړ کړي او ما كنت بجانبې توري امه ته په طرف د غتور کې اذنا دینه کله چاواز مونږ کو موسی علیه السلام ته لپاره د ورکول د کتاب اذنا دینه کله چاواز کو مونږ موسی علیه السلام ته لپاره کتاب ولكن رحمتا من ربك لكن اولي الغلم تو ارسلنا كا رحمتا من ربك نو تولي الغلم غ رحمت طرف درپسانا لتنذر قوم ماطاهم للنزير من, من قبلك يرى ورك قمت تهوت ند راغل نزير ثانا مخي مكي كثرت بول پیغمبر نور ولكن اغه اسماعيل عليه السلام نو اخلا نبي عليه السلام پوری در درمیان کې يو پیغمبر نور اغلې وګدا زمانه نور هتو دي نسل کې ده ابراهيم عليه السلام د اسماعيل السلام نسل کې او صرف نبي عليه السلام د کنا دوت ابل پیغمبر نور اغلې نبي عليه السلام راغې نتون در چي اور ورکيا قم تما تا اوم چي ندر اغله او ته من نذير سوب يره ور كون كه من قبل کا مخيد تا نه لعلهم يتذكرون چه دا نوثت واخلي ولو ان تصيبهم مصيبه دا وج الله پیغمبران ولي لګي مخي ايات پرشه د رسول مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس علی الله حجۃ بعد الرسل ما پیغمبرانو لیگل فلمه لیگل یاره ور کوون کی زیر ور کوون کی چې خلقو سبانه پاتینه شي موږ ته څه بټم موږ ته وچانی دی ویلیک ولولا کنه دا خبره ان توسيبهم ولولا کنه دا خبره ان توسيبهم مصیبت چې کله راځي دوه منې مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب ربنا ربز منغا لو لا ارسلت الینا رسولا ولید نلګه موږ پیغمبر کله تبې آیاته کوم به تعبیر کاری وسته دا یاتونونه کونه من المؤمنين او شوفه مونږه د مؤمنانو نه کدا باندې نه نو ما بده ته پیغمبر نو لیکل پیغمبر و دې لپاره وليګه سربې دوه چې الله مونږ ته سبته او چې جنتشته مونږ ته سبته او چې جهنمشته او مونږ ته سبته وا چې ته جواز یوته سره شریک نشته مونږ ته پته نه واته پیغمبر لیکل نو مونږ به هغه واللہ و ما پیغمبران دقی بانی ختمولو د پارو لیګل فلم ما داو مل حق په خار کله چې دراګه دوه حق رسول او قران مینه انده نه زمون طرف نه قالو دو وی لولا اوتیم اسلام اوتیم موسی ولینش ور کړې د ته معجزې پہشان دا ور کړې شي موسی علی السلام ته موسی علی السلام ته معجزات علامات ور کړې شو د ته ور کړې شي کنه هغه کتاب یو ځل منو دوه ته په یو ځل شي کنه اولم یک فرو بما اوتیم موسی مم قبلو دو کفر نو کړې پاګه قاغه چې ور کړشو مصالح سلام تام قبل مکه دینه مصالح سلام تام کتاب معجزه ور کړی وی نکاله منند دي دا دوړ اعتراض کوي قالو دووی سهرانی تظاهرا غړیو مطلب دا ده سهرانی تورات او انجیل تورات تو انجیل نا تورات او قران سهرانی تورات ته او قران ده دوړ جادوګر دي د جادوګر کتاب دي تظاهرا یو بل سره تاवून کوي دا یو بل تصدیق کوي کنه توراته قران تظاهرای یو بل ترتا اون کې یا موسی او هارون سهرانې مخکره ان نه دا لصه رانی سورته ها کي لاله کړ دغه دوه جادوګر دی یو بل سلطاون کې یا سهرانې دوه جادوګر دی موسی عليه السلام او محمد صلى الله عليه وسلم یو بل کوي وقالو دو ان بكل کافرون موږ جو هر یو نه انکار کوخ قل تورته دا نه منه تورات نما نه انجیل نما نه قران نما نه لفاتو راوړي کتاب را کن نیو کتاب نه د الله چی وي طرف د الله تعالی نه صدا کتابونه نه مننه د توه سره هرانه تظاهره تاسو کتاب راوړي کنه هو هندا ملهمات چغزات هدايت وړي دي دوارونه ات طبيعه مونږ به ومنو کنه ان کن كنتم صادقين کې رښتيني د اسماني کتابونه نه نه مننه بلې اسماني کتابونه کتاب تاسو راوړي چغزات هدايت وړي دي دوارونه ات طبيعه ان كنتم صادقين زبې امنم کې رښتيني لم ستجیله کا کستا د چیل چې قبول نکت فلمپه س کتابې راوره نه را وړی شي ف لمپشان نویت طبې اوونه کیقین دو روانې خوا شخپل پسې اومن عازللو م من تمام هواو ب غیر دم می نهلهڅوک دی اوزل ډیر بلاري من من تمام هو دغچانانه چې طبع ده د خوا ش خپل به غیر من لا طر ببد لا نهڅوک دی حایس پر روان د خواه به غیر هدن غیر ہدایتنا من الله طرف د الله نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله ہدایت نه ک کوم ظالمانو تا چاته وکي مطلب دا چې کلک شپ ظلمنه لغې دعوت ورکه پاغمن اصرار کین دا نه چې ظالم له ہدایت نه ورکه نو بل بچاله ورکه دیرګش ظالمند چې الله ولې ہدایت ورکه دکنه دا غوران ابو سفیان خالد بن ولید داو کنه دا سي سره ټول مرګ لري ه د واصلنا له مل کوان او تاقی سره پر بي ل پسې هم بایدیان کرد دی د مضبون دقرآ و نه یو بل پسې پیوس وصل نه یو بل پسې جو یوځې بیایان کرد د مونږ ته دخ ال القل دو ننسیت اخلي که نه دینا کسانه نومل چې قرآ موږ را ی خلک دو ډلی سل ک نه کتاب یو آاطنا مل کتاب شو یو خلک او بد خلک اوو اوتل کتاب بد خلق او تو نصیبا من الكتاب بد خلق آتیناهم الكتاب خ خلق آتیناهم الكتاب خ خلق اوت العلم خ خلق الذين كسنا تينهم الكتابات چې موږ ورته کتاب ورکړل دي من قبله مکه دېنا هم به يمنون او دو پاغمن ایمان راडून کې دي ایمان راډي کیندخه خلق به مني و اذا يتل عليهم او کله الاستاکی په دوه منه قالو دو یا من امننا به من په دی مان راوړ د انه الحق من ربنا قران دراته نو مخکې دوه کتاب میلاو دي تورات اته نا ومل من قبله هم به يؤمنون مخکې ورته کتاب میلاو دي نو یې کی د تصدیق هم به يؤمنون دوه داوم منی مخکې هم من له داوم منی او کله چې دوتخ 19 شي قران دوی په ایمان راوړ دې نو الحق مې ربینا انا كنا من قبلهم مسلمين مکه دې نه غاړه یفدون کې الله دې کسان چې دې دی مکه نه کتاب ومنله قران ومنه یو تاو نه جرهم مرتين تورب کو دوتہ اجره هم بدله د مرتين برغه ډبلی دوت و ډبلی ورکو کنه ما صبرو دا ټکه ډیر راغې سات بما صبرو بما صبرو بما صبرو هلته تورات مې نکله کو نو قران کدوته ملاو سکنه به ما صبرون و یا بالحسنات السيئه اضفقي بالحسنه نه کيسره استيا بديلارا يا بالحسنته وحسنه سلام هر هر شي نوغه كفر او هر شي چې هغه د فقي په توحيد سنت سلام ويرون بالحسنات توحيد سنت سلام السيء شرك او بدعت لره فت ختمي خط کنه يا بالحسنات نه کيسره السيء بديلارا ميا خلق بد اخلاق ومما رزقناهم ينفقون دا هغه چې موږ ورته ورکړی دي ان فقون خرج کوي حسنه اخلاق ته وای نرم کلام ته صبر ته وای توبه ته وای دعوت ته وای توحید ته سنت ته وای صحیح صحیح د شرک بدعت ته وای بده خبرې دې کنزل دي نسيه سو کنه وای اذا سمعوا اللغو كرهوا ورده بکواس بده خبره ارزو ان هو دا د دو صفات ته کنه دو مخ وړي دا غنه وزا سمع اللغو و بد خبر الارزوان و لمخ و قالو نا وقالوا دو اذا نا اعمالنا و لكم اعمالكم موږ د پاره بدلی د اعمالو د او تاسو پاره بدلی د اعمالو تاسو دې کو فر او شرک ته سلام علیکم سلام د جګای دی پ تاسو منیک لا نمتقل جاهلین نو ور موږ مرګرتیه د جاهلانو لا نمتقي نه لټو موږ سش ال د جاهلانو زموږ او تاسو مرګرتیه تا تاسو بغلط یا موږ په حق منی. انقال دي منحب ته نو بیا سرمتهله وي یا ت لا تهدي هدایت نه شي کوی منغه چا احب ته چېستا خوې اوسا پسنددي وله الله یدي منشه لیکن الله دایت ک چاته جوغاړی وه آلو بال محدی خ د کسان منې چغپ اللار مدون کدي آلو بالمدي اوسله خو خده ان کل تحتدي منخب ته تا دصوره چې شورالو غوندر وړو سوره الشورا بكل اخير اياتن لدل تدل ايات نمبر دي. بوان. بوان نمبر وكذلك حين اليك روح من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلنا نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم دلت خدا ده قامها هدايت کول شي استميلار تا دلتا الله وی ته هدايت کول شي او دلته انک لا تهدي ته هدايت نشي کولای غنی زدا او تعارض سرغن مطلب دا ده انک لا تهدي الاسرات مستقيم ته بیان کوي دسم الهار بیان پتا ماندی ده لیکن رسول سم الهار تا اغا انک لا تهدي اغا اراۃ الطریق او لا تهدي رسال الى المطلوب ته بیان کول شي لیکن بیا ہدایت نشور کوله مقصد ته رسولی رسوله اما سمود فهدینهم انك لا تهدی من احببته ولا ان لا يهدي من يشاء وهو اعلم بالمؤمنين ته په خپل بیان سره چاته هدایت نشه کوله ها بیان کوله شي انك لا تهدي سميلاري بيان کوله شي لكن سميلاري ہدایت چاته نشه کوله وقالو دوی دو ته بیان کوا مونږهستا خبره نه مونږه ولې نه مونږه کچرتم مون امن لکنا دابل غنخه له خوله ډیر دی مونږ بده سوار نه ښا وقالوا ان تبع له الحق كما من تابوا شوه هدایت ما کاثر نتخطف من ارضنا وابنوا لشو من دز مکنا نتخطف من ارضك وابنوا لشو من دز او بتخ تو لشو مون غاستا ومنه ل خلق مخالفتك رون به دل تسو پرنی دی الله وې دو د چانه یره خطر کئ اول ام نو کله هم اعزان ند ور کړه مونږ دوه تا حرامن په حرامکه امنن دو ته خوبار نه سکنی شي راتللی مونږ خو دولهځې ورک دی که نه منله یه ایله سراتتوکلی شیک رالی کېږي هغې میوی د هر قسمه رزقم کمممللهدوننا ریزق ضمو طرف نه نو بار ته د اړی نځ که نه دن نه ځمکه د دو عمل والله دا مدن نه بهڅکوو خوراک به کوم جنراړو خاک په یوجبان یبرا سلام دعاکر دااک راکلی کېږي دیتان سراتتوکللی ریزکممللهدوننه میوی هر شي زمو طرفونه خوراک لاکنه اکثرم لا علم توای خلق وو موږ وانی خلق وو موږ تختي او خلق وو موږ خلق وو موږ ته تکلیف ورسیت داخد امن ولا خار دین دلته سو مرغې نه پامن د انسان خلا دا سوخ خارو کی بیا ودم ورکی انسان خلا پرګیدا ته عمل ولا خار کی بیا یریږي دا داسې خار کی چې روزیال تبار نه را روانه ده ته بیا یریږي او کمالت نامین قریا ته سو مرمو هلاکت دی کلواله بتړت مای حدنه تیرشیو کو ځوان خپل کې حدنه تیرشیو خو سرکشي کې انتها ته رسیدلې بد بدمسيو حدنه تیرشیو اوس کې هغه ځوان خپل کې بد ترت مايشت مايشتا حدنه تیروتلې په ځوان خپل کې په خپل گذران کې خپل کا مساکنهم د کندرات دغه دغه د کورونه دو لم توسکم مين باندې چې وسیدل ونشل روستو دغه لاک مگر لغ لم تسكن من بعدهم وسدل ندشي رسو داغنا الا قليلا مگر لغ وند کو رکان تماشو کلقد كندرات وكنا نحظ الوارث كم من اخري مالكان وارثان ودزمکه وكنا من نحن الوارثين اخري مالكان وارثان ودزمکه وما كان ربك ندس عرب مولك القرى غسيش على كون قد قالوا حتى يواصفهم يا رسولا عذاب نه سو پوری چنی چې ننی لږلی په م د هغې یو کلی دی هغې من عذاب الله الله الله رای هغې ته نهبي ولږي هغه مخالفت تو کې بیاغې نرووچیان الله لغ نه سزار را وولږي غو سم نه شي بیا نامتون نه را بیا اون خم شي بیا په ذا راي په نه راي یا توه معیا بیان چې بیایان کې زګه یاتونغوتانو اوغو به کارو ک او ماتون نامولېقررا اللهلو نیو مګه علاکه ونه کیږي وکلیم موږ هرڅه آل د هغه ظالمانو په ما او من شې هغه چې درکړشه هر شی چی فازر موږ څنګه علاکه شو حلاکن نه بچ کېدول په اړه موږ سره علاټ الله او ما او من شې هغه چې کوم درکړشه تاسو ته هر شی چی فمتاه الحیات الدنیا هغه او د ژوند د دنیا دا وزن ته عظیرتها دوله سنگار داغي تو کمال له وما عند الله خير وابقى اغه الله سره ډیر دی خير ډیر وردی پس دی وادنه وادنه او ابقى دایمي افلا تاکیلون چې پسته استه عقل نه کار ناکلای ارځیشید پس رواني دایمي دې پرې خید افما واند نه هواندن حسانه کس څنګه سره وعده کوه د حیثه د جنت هو لا فيه غد مخامخ کی دن کې له او متال حیات دنیا دې په شان د اته کې دې شي شغله مفید د دنیا کې ثم هو يوم من المخذرين د او پرز د قامت د په اعظم کې د حاضر کړي شونې شي یو کسا د لیک چاغله خپل خوستا ماده کړ د جنت او بل ته موږ ارزي پرونم د دنیا ورکو د دروازه خنیش برابر دی و يومه پاغره د من یناتهم شواز بو کې دوته ف یقولوا پسو بو ی الله رب عزت ااین شرکان یلذین کنتم تزمون چرته دی شرکان زم ما الذین کنتم تزمون که تاسو ګومان کو چې ما سره شریکان دي هغه چرته دی قال الذين حق عليهم القول ويبقى كسان حساب چه د پغومنی فیصله, فیصلة دا دا تاسو او مسر شریکان جوړ کړیونه نه نغه چر کدی ويبقى كسان حساب چه د پغومنی فیصله دا دا ربنا رب دموغا ها اولای داغه کسان دي الذين غوینا ا کسان چې مونږه ګمرا کړیو دا چران به مشران اشاره وکي دا چې کوم دي کنه دوه مونږ ګمرا کړیو مشران بسوګي وسران مسوي اغوينهو موږ دا دعوت دو, دو تور کړ دې کما غوينه زکه چې مون په خپل کومره هانو دوبوي الله دې خلکو گمراه کړیو ادا ایتون ډیر ځون کې لاړت جواب طول تر وان شي کنه شیطان موي فلا تنو مون ولوا موان او دوبي یو تو يلوا حدان الله ولاديناكم وتقطعت بهم الاسباب اعلان صاحب بينهم ولا تسالون دې آیاتون پیر شي دې د دوه سوهنی أغوی ناهم موږ د دعوت ورکړو فقط دوتان زور نو چلولې کما غوی نا لکه موږ کو خپل گمراهان او پرضا دوم گمراهان سید پرضا تبرا عنا الیک اعلان د بیزارۍ کو تا ته چې موږ غوړ دینه بیزارو چې دا کار موږ د کړه مان کانو یا نه یا بدون نو دو د موږ عبادت کړه د زور فزور موږ عبادتونه نه کړه او سه په اختیار سره دو دومره سزورونه نه کړه ما کانو یا نه یا بدون دغه زموږ عبادت نه راکړي بلکې خپل خواهش په سراغ لري وقيل دوه شرکا کوم دوه تبو ویل شي کوو را غشریکان خپل هغه ته आवाज وکړي کنه فدا او هم دوه بچي وی وی وی چرامه د چرامه د چرامه د چرامه فلم یې ستجیبوله فلم یې ستجیبوله هم ماغو بده دوه حصې قبول ته کې جواب ورنې دي خاور او عذاب هو ته بچي وی چراشمو خلاص کوي راشمو خلاص کوي فلم یې ستجیبوله هم ور او داران او به دو آزاد لو انهم كانوا يهتدون به ارمان کوي کاش کدو په هدايت وې کاش کدو په هدايت وې او یوم يناديهم ا فغرجمنه بر आवाज د توحید نه انکار کته आवाज د سنت نه انکار او یوم يناديهم ا فغرجمنه چ आवाज وو کدو تا ويقولو دو تبو ماذ جبتم المرسلین ماذ جبتم المرسلین څه جواب ورکړتا سو را لګل شو پیغمبرانو ته قسم را چې او پی غمرانو ت سه جووا برکړو فام تعالی مبا نو پټ په پا پاتې چې په پا دومنهغ د لایل فام تلی ملمبا یودون پهته منی دو سره به څ خبره خپل طرف نه تپوس همون شي کول چې زهخه لم اوڅ ووایم فامیت تعاللی مباو پټ په پاتې چې په دومنغ د لایل او د لایل طویلان چې دو کول دپاره د ردکله د توید لپاره د ردکول د سنت دو ډیرر د لایل جوړړو. دا چلله دا چلله دا چلله اوس هغه وتنه ګډ ور سیکنه پټ کوشي بده من د لایل چې دوه استعمالول خلاف د توحید او خلاف د سنت یو مېزن په دغه غرض مینه چې دوه ګډ ور خل نو بل نه چانه په تاسو دي کنه هغه ورته وي چې د دې داد د دې داد د نه فهمه لایه تسالون دوبه تاسو باندې څه کول دی یو بل نه ګیر ځو نارغل اتسالون عن المجرمين تاسو بکېګي دل تدار غل لا تسالون تاسو بکېګي مطلب د اذان خبرو له په تاسو نه کیګي ولې په کومه خبره لکنه ته یو متب یو جوجو او تسودجو یو مخ تک بل تک تور دی په خپل پټولګه دا جزاسې دا غلط سره دی بیا تپوس ته ته ته ځان نمي تاسو عمل کړی دی ها تپوس پر زجر د پاره او تپوس ورکیفه او طریقې دی کړی او دی کړیږي هغه تپوس پر چې پته چې د کفر کړه ک شرک کفر بدعت کړی او دانی چې ایمانې را وړ دی دې تهپوس نه کېږي لی دا خو مکې نه پته لې ددل لک عمللامت د خللاس کې د مخک تور دی اسی معلومات شوي دي او دتهپوس ک که نه دا کار دیوللی ک دی لکې تنغې قتل ک است ګفار شدن نهبوتو او کول کته لې د دا جورم کرددي او غهتهپوس کې څنګه د ک دیوللی د ک څنګه د کړ دی او ځان معلومات لو نه کې د قتل کړ او که نه خو ک د کپه ورارت کی اس ترتیب او طریقه ته تبوس کوي د غرنګ مخي تور شولې ات کړه ورته لګیدل دي اوس دنا تپوس تفوس نکي ځاکړ دی او کنه کړه خودی ځکه فات ورتات کړه د جہنم لګیدل دي خو اوس تپوس تفوس کې وړي د ځاکار کوو وړي د ځاکار کوو دلته دا مطلب دی لا اتصال جواب نم تفوس نش کولای د دلایل یا خپل و سره دلیل نیو بل نم تفوس نش کولای یا یو نه بده بل تک ګنا تفوس نکي دي دو ګنا بل پلاړی دي اغه نو تپوس کی کال تا د دد کار والی کړن دد کړن دنو یا دیو مت نن مکه نو مت نو مکه نو خپل د یو بل یا یو مقام د تپوس کده بل نه لکنه دغه ک تپوس شخ نور دونکو و تپوس نشتا ګل دی او زه راغې الته و تپوس کوه کته ایرپورټ کې دی نو زه کتانه تپوس کی کوم دی راغلی چرته ځک بل کېست تپوس بس پرچی خا پم خا مختبر ده دید، این الحب около مушки، صحیح بن بدون در چین ترکل فوق است. ایمن چا باحثی توبه گاؤده انتر اخ... ایمان را فوق است ترکل در اقترام رو گ confiance باقیمان را طرحها با خواهر در مفلحیدین عملیده بود katیسی م studied. سن դن есть است مهم breatح ¿ا نعمل د скоро? نعمل را ب فيام التعام بذحر و انضطعو رو این اخلاق و اخلاق و اخلاص در اque Bris kangaroo هغه چل مختلفې کولی مخت کلل په د عالم یوا جو والله نه چېغا یو نبی نه یوللي مل اختیار من دی عالم ې لاملکو سماواې والله د معکانه له مل خیاره نیشتهلی مخلو کې چاله اختیار د مشرکان را که نه رسول اللهاصله لاله سلام با کو مخته کولی ځنی ش خ قادر جلانی رحم الله با مختلفه کولی س طلب سچ کوي نوغ کولی شي الله وي نه له مل دوله پارغه خو هیڅ اختیار نشته سبحان الله که دوه اختیار شون بیا خلا سره شریک جوړ سره سبحان الله الله پات د هغه سر شریک نشته وتعالى بلند بالا دې اما یشركون دا غنه چې دو سره شریکان جوړي الله سره شریک نشته ا بل مختار کله به عتاق الله سره شریک جوړ کانا ربک یعلم ما تكنش دورهما ما لنون عرب سره خبر د اغه چې پټي شین د سر غندې تو تیم نو سودورو هم دغه غلطه او ما یوعلن او خپل مینه دغه غلطه اظهار ده یا زړه کې د نبوذ حسد کوو او شرک ده او ما یوعلن دغه مطابق عمل لیک او هو الله عقیدتا پکار ده هغه الله ذات لا اله الا هو مستحق حقدار د بندګې سوا ده هغه عقیدتا پکار ده کنه عبادت حق دار یو ځه ولله ده نفع و ضرر واکدار یو ځه ولله ده عزت ذلت مالک یو ځه ولله ده حاضر ناظر مشکل کشا مختار خپل اادارنګ په پوا پپټو په سرګندو یا والله د لا ول حمد فی الاولا ولا اخرا اغل د تعریف نه دی فی الاولا ولا اخرا څه مطلب په دنیا او کې ولَهُ الحکم اغل اختیار د عالم دی ویلې تر ورجوو هغه ته وخت وګرځي چې ټول اختیار د حکم اغل رده کنه مدبر پد عالم کې یا وجه والله لا اله الا الله فقط قوت اغه خې کنه اخري دلائل قل تو ورته را خبر را کول غنماته ان جعل الله علیکم اللیلا سو الله تعالی تاسو په پد... تاسو منشوات سرمد همیشه اله یوم القیامه تر قامت تشفا همیشه همیشه د پاره کې تر قامت پهوره ته ته تیاری او تاری من الاون سوک ته بل حقدار د دا ونده گي سوا د الله نه یاتیکوم بزیان چراوری تاسو راولی تاسو جو چې روز جوړه کې افلات اسمعون تاسو دا خبره نه وره ول شپې سره ویني نه او اور نو لیل سره تسمعون وی قل تر راي ته لم خبر راکه ما تاسو فکروکای ان جن الله علیکم النهار اوګر دی الله تاسو باندې روز سن مدنا میشا الیوم القیامه میشا روز روز روز جوري اشفرانی شي من الہ سوک حقدار د بندکای غیر الله سواد الله نا یا تیکم بلیلن چراولی تاسو تشپان تذكرونه فيه ته صبحی آراموکای افلات تبسرون پس تاسو نیو نه د د طاقت قوت دلته تفسرون ول روز دکنه روز کې خاريږي او شپه کې سړي اوري او تخقاريږي نه او مين رحمتي او زنه د رحمتونو د الله رحمت نه دا خبره ده جان لكم الليل د الله رحمت کې کنا چې پیدا کړی د تاسو ورځپا او ورځ تاسو د بار شپه او ورځ شپه پیدا کړل لتاسکونو فيه. فيه او ورځ پیدا کړل لتاب تاغو من فزله او شپه وتا سو آرام وکي ورځ وتاو ځان لکا رو کوي او که دامشه وررض و ټول کارونه مران شوو ولې برران شوو ځکه و ح ده دا کار کوو کوو کوو کوو به ده به نه کوله لیشا به نو کارونه بهوران شوو که سرړی لی شي بیا او کار نهتیېږي ته نهکنه یوپغه ځونهدي چېازبې دوته په یپو په لاره پولت شوه کایر ل نه پوونتون ته زمونون چر زما شیککان چې ستاسو کوماندا چې دما دا ما سره شریکانانددي هغه چرته دی ن نن رابر کوئ که طاسو یو حولای شفاون اند الله چرته دي تاسو دا زنګ لري هتي اينات لا تارکو الهتنا لشاعر مجنون چرته هغه ونظرنا روبو بسونغا من كل امه حرمتنا شهيد شهيدم بيان کې کوي کوم کې فقلنا پسوي بمغا تو بران کو دا غوا دیت ستاداو دا ووان ترافسكنوست موږ يو بيان کوم کراولو فقلنا پسوي بمغا تو بران کو پیش کې دلیل خپل فعلمون دو ته اوله انا الحق لله حق دو خدا طوب خاصا اللہ لرده ایخ حق لله اسمطلب ان الحق لله چیقینی چی حق دو خدا طوب یوازد یو اللہ حق دیں وظلانهم ما کامی افترون حق دو خدا طوب یوازد یو اللہ حق دیں وظلانهم ما کامی افترون و غر ور بشیدون اغا دلائل چیز جو جر کردی پو بند گئی دی غیر اللہ ایو مطلب دیدات دو غزان لڑی دلائل جر کروکنا داده بعد جو دا دا جمعار دا غټ وړو ودا یکټ وړو ودا ځان له کسی جوړ کړی دي فرانکی خو بولیدا فرانکی کیسه وکړه ما غن تپوسه تلوی دلایل وکړه اوس پیش کا کنه تورانه کو هغه دلیل دې پیش کا کنه هغه تلایل چې دوه جوړ کړو په بندګې غیر الله منه هغه وروخ شې دونه چې هغه ما دانت دو جوړ کړو ځان ځان لا لپاره دې بندګې هغه ودونه غیب ش هم ظل عنهم یعنی غابوا عنهم ان قارون كان من قوم موسى فبغي له ما اعطيناه من الكنوز ما انما مفاتحه لتنوب بالعصبه للقوا اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين تسلل التشجيق اپ هذه تسلل قور موسى عليه السلام قسم تراجع نشو ترنيبور جي بدنامي في لكي ديليت حوسامر كان فستير كما صورا اول من الرسل مفسرين لكيم شي موسى عليه السلام بيانك وبيان داوود او چا دا غلا و قلاتا فلانکیو که چه اخوانی با خد لگی اخوانی وزاست داوان دا کنم او دا قارون را پاسیدن او دیو سنور خبور کدیر مشورو او دیو مسا علی سلام د ترز رویو سکه در ترز رویو او دیو چه نگه بنیسراییلی کنم لیکن دا دا پتا جاسوسی و د فراون لکولا دا, فرعون لکو دا جمالدارو جمالدار چورتوی؟ فراون جمالدارو جمالدار وزان لمالجمو کې ګنشه ما کې دی علاقه کوم نواب بي. یعنی داغه وساله اخومونه جمالداران د قشان دې فرعون سره علاقه مونه جمالدارو نو بنی اسرائیل مونه جمالداري قارون لګول نو ځان لسم جمع کنه مال یو چې څو خبره واره کې د د واره کې ډیر مشهوري دی د پای کې مشهور یو د حسن کې ډیر مشهور یو دا هند چې تورات لستو کې د ډیر ماهرو دیر مشهور تورات په ډیر ډې خسته لوسته او درنده چې د در ته مالی طاقت کې ډیر مشهور شه مال ددو ډیر زیاتوک او که په ظاهري ډول او سنگار یو چما دی کنه لیکن ته وایي چې رحمت د لخیرات ور کړی لیکن هغه مال ډول او سنگار په ځان باندې ډیر ښکارا کوم نو د موسی السلام توی کدا ته دا, دا کار وکې که دا خدای الله نبی دی الله نبی خدا کار نه دی نبی علی سلام ویلو کړي ک فاطمه غلاوتی او غلا نه کوي دا به ته مثال لږه حد به وتاوم لګي تڼورونه حد لګای نو بیا یو یوخذته راکنه هغه وچ موسی به بیان کوي په غنه کې عطره فص عطوای چې نور ته بیان کوي عطا چې پرون ما سره جنا کړي قارون همالدار او کړه دې پیسې ولور کړي خدای مهفل کې پاسه ده چې ګوره توای چې دا جنابت کار دی ازماسته څنګه تعلق ده ته ما سرچې جنا کړدی موسی سلام خیران حیران شو ان واخذک محفل کې را پاسې دي و لکه دا چې کله غیث ته تاسو شو هغه وی دا خپل مال پیښ را کړدی موسی سلام السلام انتهائی خفشو چې خفش وک نو الله تاسواله ک یا الله دد چې نه د څ څو هغه ز ز سوال کوم نو ته قبول کا نو الله ایزا د دبارکه سوال کئند زمه قبول کوم کنه نو چې الله سوال الله ته وي نو الله رب العالمین سوال قبول کئ الله اے موسی د دبارکه سوال زمه قبول کوم سوال کئ لازم کئ کې خخ کې لوونه خخ شم به خل کوڅه کړې او موسی ته زکه د چنه واجې نه قتل کئ چې دومره مالونه ته پاتشي د سوال کئ الله سره د مال نه خخ کا فخسفنا به و بذاره الارض دا ګور لگو لگو. اللہ کی دن نبوت وی دشمنم موسى عليه السلام من بدنامولو لګولک تہمتو لګاو سلام عليه السلام الله تسوال وکول والله زمکه کې دنهبوط کنه اوه ودا چې وی وله موسى عليه السلام ته موسى عليه السلام زمکه ته نور عمره کاغه الله رب العزت یوم یو ویله ما پرې خیو چونګه تا غیر الله باندې اعتماد وک هغه غیر الله ته چې وی وکنه انه قاضی د خبر مفسرین لیکي انه قارون کان من قوم موسى د موسى عليه د قوم نو فبغى علیهم ځاته وکړو منه هر قسم هر قسمه ظلم دغه خلاف اداغوت جاسوسي فرهان توته کول کنه تمام خبره دغه سزا ورکول واعطینا منل کنوزه ورکول موږ د تخزانه ما انفاتحه دم رقدری یقینا دغه چابین لن تنو درنی وی بل واسطه په اورنیول کوه طاقتورین حت چابین دم درنی وکنه چې پورا دغه چتول لا دغه درزور لا یو لوی وردل پکارو اذ قال له قومه كل تشيذ تقوم دد لا تفرح تكبر مكا ان الله يحب الفرحين يقينا الله من الناس اتى التكبر كونوا سلام شئ لكم تكبرنكم وابتغ في ما اعطاك الله الدار الاخره تلاشك اول تو واوسك تش الله تعالى دركده كو داخرت ولا تنس نسبك من الدنيا او مي روا اخبل حساب من الدنيا الدنيا نديو مطلب دا دا اخره ظل سكتو كا ها تك الدنيا مي روا بنا لکه اندا دچین اخرت لپاره هم څه تیارې وککنه یو مطلب دا چې دنیا هم کار وکا اخرت لپاره هم څه تیارې وکا خو اپ کوي فيما تاک الله دار الاخره هل آل ته تیارې وککنه ولاتن سنصیب کمنه دنیا مې روا غبرخه د اخرت د دنیا نه یعنی دلته هغه زیره لپاره تیارې وکا یا ولاتن سنصیب کمنه دنیا او مې روا خپلې صد دنیا دنیا کاروم کو اخرت هم یا دا د نړۍ خپل د آخرت ګټو کا او احسن كما احسن الله الیک واحسن احسان وک خلق سره كما احسن الله الیک یا لکه الله تعالی من احسان کړ دې ته به احسان وک خدا خپل کا عمل خپل سم کا ولت ورات ولې الله لرمه احسان کړ دې دارن مثال سلام رشتہ کې الله احسان کړ دې ولات بغل فساد فل ارض هم له ټومو جوړا فساد پزما کې فساد مو جوړو ولا تنس نصيبك من الدنيا ميروا برخه خپل د دنیا نه یعنی دنیا کې اخرت د پاره او امسوکا دنیا کې اخرت د پاره او ولا تنس نصيبك من الدنيا کې اخرت د پاره او امسوکا چې اخرت تیاری کوه مونږ ته د چې دنیا مو کوه دنیا مو کوه لکه اخرت تیاری کوه ان الله علی خبن مفسدين دا هما لون ما ترا کړی شي دی الله علم زما په هنر منی اند چې ما سره دی ما فنونر استعمال که کړتبو استعمال کړل دوکونه فراډونه زورونه چوغالیا نه جاسوسيانه یو تبې مې دا خبره کوم غري کړې دومره راکا من سبا خاصانکار دکنه لګول نو کوي او کا بس به بهغه سان کار دین ولا تبغ الفساده فی الارض ان ما اوتیته یقینا دا ما ترا کړی دی دا مالونه الله علم اند چې په ما ته د تجارت راټه ماته دا کاروبار چل راته ما الله م لري ک اولهم د دا پ اللهقد لکه من قبلی ک نه اللهله کرد د مک د می کروې پړ من نواش من نوکووه هغه چې هغه څخو ددن نه په طاق کې اوس ورا شيته نو ما بلغو م سااله ماتهناغو کافر د غو ذرې میسي هم نهرس شي الله مقانونله دومره اق قوت ورکی معلوونه ورکو چې دا مجو غو ذر میسی نشيږي. زدا د پد نشته دومره مونږ علا کړدیک منو اشد منو قوا واكثر الجماعه او ډیر زیات په اعتبار د ډاله کې او قوت کې ولا یصلون عن ذنوبهم المجرمون تاسو په اون کړه شئ عن ذنوبهم المجرمون په عبارت دوی مجرمانو نه دی غوډ غناونه بار ک ولا یصلو عن المجرمين تاسو په اون کړه د غناونه دی لو یو مطبخ کې موږ یو موقع کې تپوس نشته بل موقع کې تپوس شته کنه یا چې هغه یو د ګناه تپوس د بل نه نشته حاله ما کسبت ولکم ما کسبتم ولاتسلون ما کا می عملون یو زکار کې نو بل نه تپوس نشته کنه فخرجان قومه نوروت قومه خلته په زینتې دوله سنگار کې دیر دوله سنگار سره قال الذين يکسون یریدون الحیات الدنیا چې وختې جون د دنیا اخیرت نو یا لیتل انا اسلام او تی قارون یا لیتل انا هایرمان د چمونده پاره وې پشان دی هغه چ ورکر شي د قارون ته قاسم مان مون سره وکنه دا ډېرخه خبره ده انه له حظ نازي یکلند خان د برخيولې دی د تخلوې اسم له او د لوی برخيولې دی کاش دا مون تکمیله وې یو دا برخيولې دی یو تاسو دا حامیم سیدل ونه ګوره فمنزل موسی فاراک التم یو برخيولې کنا لكنها خوف بركوا لديك عيات نمبر دي تيس اه احسن و سيئا الذي بينك و بينهو و ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها ومن احسن قولا من دعا إلى الله لأن الله تدعوت فرقنا ندعا لغ لغي صدا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم دعون يا حظ عظيم لغي صدا لكن دي دي تا غزیش ڈیغا بیان توحید دے دعوت اللہ دے دج چت ملا اسی دالوی اساد اخلق دیتے ہوئی چہ کہ ان لوز حزن نازف حوان قال اللہ دین و علم ما تستف اوت الما خلق عطاینا ام الكتاب اخ خلق اخ خلق ویریدون الحیات الدنیا بیکار او مزیو کڑے خ خلق وی ویلکم برباد بچی ثواب الله خص لکه پم پخته کوي کنه روخ شای وړخ شای دا څه ویلکم بربادی لا تاسو د پاره روخ شلای روخ شای روخ شای واخیرې دي ثواب الله بدرید الله تعالی خیرن دیر غره دی لوان امنه او عمل صالحه هغه چا د پاره چې ایمان راوړی عمل کړي د شریعت مطابق همایو لقا نور کول کیږي دا خاص لتون الا صابرون مگر کلک کتا کلک خلب هغه نيته تازه د تاسو سره یو ځای دا ورجی پروګرام دی ایمان او عمل صالح داو چې پروګرام دی الله وی فق صفنا به وبدار الارض خخ کو مون دلاران سره د بيداره او سره د کور د دنه الارض پسمکا خخ ما کا الله پسمکا کې سره د کورنا چې خلق داونه وي کنا الله رب العزت مال پکارو نو قارون مرکه نه نو ول مال پکار دي نو ول قارون پکار دي مال سره پکا تلوان دي خ دمر مالدارو نو فما کان له من انتات ينصرونه دي مالدارو خو دلي ډيري کنا نو دل پاري وډاله چته ديم داد کړه وین دونيل الله سيواد الله نا کلا کلا داسي چې سړي ډل يغرا پاسي و ډل اومنوا کلا کلا سړي خپل طاقت قوت استعمال کوي ځان بچي و ما کان منه المنتشرين نو ده په خپل د بدلي رسول کونه دې سړي ډل را پور تشلاک و ما کان منه نو ده په د بدل اغسطن کې چې خپل بدلای اغسطن واص پهلذينا شلل سوالا کسان تمنو مکانو چې غختل د مرتبه بلمسي پرون ارمان کوخه کاش کومه مال منګټمي له څنګه څنګه خوي تمنو مکانو چې غختل د مرتبه بلمسي پرون یقولون وی وایك ان الله وایك دات چنو یو کنده د تعجب کلام دی اسا مطلب وایك ان عجیبه د دا خبره یقی نه الله چې ی کاکس فرراخی روزي ل ش چا باری غړی مې بعدې ی دپل بند کارونه دی تنګی رالی عجیبه دا یقی نه لاره پ فراخی روزی او تنګ روزي چې په چا غواړی امن الله عليه نه کاله چېته یحسان نو کړړی په مونږ بې له خف نابنا له خصفه بناو مونږ به هم خکیو وایقان نهله ل کافرون وایه کان نه لای فهل نو لولا من الله علينا لولا امن الله علينا کاله مون منه احسان نه وکړنو مون بوم خخ کړیو وایه کان نو لای فهل کافرون عجبا دچنه کاوی به کې کافر تلقدر الاخرتو دغه کور د اخرت نه جان وها خالص کو مونگا للذین لا يريدون الفاده کسانو لا يريدون چې نو غوړي علومن وی فلرجه پسما ک केवळ فساد عن فساد وکړه څنګه قارون ډیر وغوښته تکبر وکاو فساد وکاو کور د اخرت مونږ ورکو لیکن دا سی تکبر کول کو تا فسادونه کړو ورکو والا اخرت للمتقین او خاندام لپاره د متقینونه دي اجم ويخیل دا او پسخه کیږي فنه کو منجاب الحسنات ساتي راتلو کړل مخکدام ویلو من عملې نه دی ویلي من جا ویلي منجاب الحسنات فلو خیر منها هغه لپاره به ډیر غره د دین یو پزلس والله یظیفنی منیشا کمنجاب سیئاتک اچا چراتوک په یو بدای سره فلاج یز لذین عامل السیئات الا ما كانوا عاملون مطلب ورنه ورنه کړي چې کسان نتا چیکړي کارونه مگر هغه چې هغه کړی دی یو کړی دی یو سزا ورته ملو شي کنه تر څړي اقرېب الى القران ان الذي فرض عليك القران یقینا غذات فرض عليك القران لازم کړی دی پتا من رسول د قران یا قران هغه ځکه فرض کړه ده په تامن بیان د قران لازم کړه ده په رسول د قران لارات د کلامات واپس په کتاب ازید واپسिता تصدیق غره موسی علی سلام الله ای واپس نک هغه داره تاسو وردون نو واپس کومرته هغه مرجن تله نو ما واپس کوم سرتاو بیا داغه دشمن مته وا کوم هغه چرچې شلې د کشان ته تبلار شه مدینته غو متا به واپس کومه کتا یوستا چرچې شې ورب یعلم من جانب الهدى ومن في الظلمات عليم مبين تو اے رب جماخه په هغه چا مانی جانب الهدى چرته کړه هغه په ہدایت مانی ومن افظ الظلمات عليم مبين او هغه چا مانی چې په کومه راه کار کده و ما كنت ترجو ان نبئ تو چې امید کاو ته د دې خبرې ان يل قائل الیک الكتاب او چې در بکړې تا ته کتاب تا تاسو پتاوه او ما كنت ترجو نبئ ته چې تا امید کاو د دې خبرې ان يل قائل الیک چې تا ته در کړې کتاب الله رحمت نه ی کا مګر رحمت طرف د رقصستانه کاون الله اخسانو په کتابی د د ل را کوو فلا تتكونونه نهځ یردل کافرین متکه معین د کافرون دکه څنګه موثال اسلام معوی د مضلومانو نهتون مضوم د دغه جو مع د مضلومانو شه هغه ویللوفره ن کوونه د هیرل مجرين دته الله وفللا تتكونونه نهځو هیردل کافرین د کاافرانو ا کسنگه موسی علی السلام و دغه شه هغه د مظلوم مرګره او د مظلوم مرګره شه هغه واپس کومه به می سرتامور جولای تک ته واپس کوم به مکه تا ولا اسو دن نکا و د نړی تا د خلقان آیات الله آیاتون د الله تعالی نه بعد اذ انزلت الیک رسل دینه نازل کړو شته طرف ته بل غا ته بل کښي چلو کا و دو الی ربک بل خلق رب قلتا بل د شرک کینا ولا تكونن من المشركين نو مکیګه د مشرکانو نه قران نو واخ وخت کې بل غاړي به مشرکښت شي ولې کوم کسان د قران ملو نه پويږي هغه به شرک نه که کړي چې شخص ته وایي شرک فل علم سره ته وایي په دعا سره ته وایي په عبادت ته وایي ته وایي شرک فل برکت سره ته وایي هغه به خبر نه وکړي نو ته قران ولا تكونن من المشركين او متجد المشركون ولا تدعو ما اله آخر اخر ودع الى ربك خلق, بلات. تو بلات. خلق وركي. بل الله ترفتا توم الله بلا دعنا تخلق وداوت ورك عقب عبد الملك لا ودع الى ربك تو خلق بل رب خلق لا من المشركين ولا تدعو ما اله الا اخر او ما بلا ما لله سرا الى اخر حقارت بندقي بل نفي الشرك في الدعاء. چغه به یواز ی والله توي یا الله مدد غیر الله تو نه وای یا علی مدد یا رسول مدد یا غوث اعظم مدد داو د قران خلاف نه را د کنه قلت تهم الله الا ان اخر الله سلام بل حقار د بندګي ولی لا اله الا هو مستر حقار د بندګي سوا دا غنه نه تو ولي بل اوخ محبوب بلشت دنه یواز ی والله د و ټول ختم شي کوم محبوب غنه ختميږي كل شيء خالقون إلا وجا مکر رسوم را شي کنه کل من علی افان کل من علی افان داوم را شي دلته دې کل شی ان حالکن الا وجا هر شي چرن غه هلاکيدون کړي الا وجا مگر ذات الله تعالی مفسرین و دې څه مطلب دي زر مفسرین و دا مطلب دي هر غشيك چې اخپل وجود لا سره هر شي به معدوم شي ختم شي سواد ذات تعالی نه دغه وختمیږي هر شي په ختم شي ټول من علي افان ترتيب پوري تا حمله الله رښتې فرشتې هغه بل لمړي کې بیا چېن اسرائيل اسرافيل ټول فرشتې به لمړي کې ایسو کو پاتني شي الله و يلي من الملكو ليون با سي دي چا دا ټول به علا چیلا وځه مگر ذات تعالی رب العزت هر هر غشه چا په وجود کې مادوم وو الله غته وجود ورکړی دی هغه ټول ختم شي سوا د الله نه یا دبم بل مطلب هر هغه شی چې فناء لپاره پیدا دی هغه په فنا شي سوا د ذات الله تعالی نه چې هغه فناء لپاره نه دی عودي لپاره پیدا نه پیدا نه دی کوم شی چې فناء لپاره پیدا دی هغه ټول فنا شي د الله رب العزت نه چې لپاره فنا نشته یذنه علماء لیکي كل شيء هالك هر عمل به برباد شي هر عمل به برباد شي الا وجهه مگر اعمال شغل وجه الله کل كل شي هر عمل وختم شي ريال لپاره د كلاوي لپاره کړی الا وجهه مگر اعمال شغل لپاره د رضا دي الله تعالی وي او حضرت خطيب سه په دي آیات منوي هر سوه وختم بشي هر سوه ختم شي الا وجه مگر علم د علماو چي وجه الله اایلم په فاتیشګان نور بارته ختم شي له حکم او پار اختیار د عالم دی تار څخه بول شي ویلیه ترجوون او خاص هغه ته وګرځول شي وګرځول شي تاسو انجام د هر شي هغه دی هغه په اختیار انجام د فرعونانو خراب شو انجام د قارونانو خراب شو انجام د مکه کافر و خراب شو او پاو شهبا بجال وغيرها انجام د موسی سلام او د موسی سلام مرګره انجام د نبی سلام السلام دا مرګ وروسته څنګه لاول حکم و الیه ترجعون بسم الله الرحمن الرحیم